Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jólapot kívánok! Kolondzsia Gábor vagyok. Hálman őnek itt, itt, a stúdióban. Dalvas Kata, Magyar környezeti Nevelési Egyesülettől és Samlai Kati, útülepo Egyesület részéről. Hát a témánk a környezeti nevelés, illetve egyáltalán a védelemnek az aspektusai, és a hát szándékainak és, és szemléletének a terjesztése alapvetően. A telefonszámaink 489-0999. 099, és, mobil szám 30 és a mobilszám 30-2289800, és a honlap pedig a www.ciberádió.hu, ezen lehet telefonálni is. Tehát még egyszer köszöntem tisztelt hallgatóinkat, és akkor azzal vezetnék talán be, hogy emlékszem rá, hogy évtizedek óta rengeteget beszélünk a környezetvédelemről, én ösztönös idő voltam gyerekkorom óta, de nem tapostam nagyon a csigákat, nem kinosztam az állatokat. Hát néha macsátam, meghúztam a farkát, de azért nagyon nem vittem túlzásba, és elborzadva néztem, amikor fákat vágtak ki, mondjuk a Vörös Hadsereg útján, amit most kidek úti útnak hívnak a Fasorba, és valahogy ösztönösen mindig én ezt így fogtam föl, és mikor az osztályfőnökünk felszólítására májusban osztálykoránduláson kazalszám szedte mindenki az orgonát, akkor én davka nem szedtem a e e szállát semmi, úgy éreztem, ott van a legfáján, ahol van. E és nem számomra ez mindig magalta volt. Aztán tulajdonképpen a, e a római klub jelentései a 70-es években hívták fel először a figyelmet arra, hogy amik annak, annak nem lesz jó vége és egymás után jelentek meg ezek a jelentések, még vita is volt róluk, de a, hát ahogy szokás mondani, a kutya ugat, a halad, a világ ment tovább maga út, útján, abban az időben, és azóta még, még inkább. Tehát ez egy fogyasztói társadalom, a mindent használja egyszer, eldobható, olyan minőségben gyártjuk, hogy ne, nehogy sokáig kitartson, meg egyáltalán, gyártjuk a szemetet minden szempontból, ez ö, egész egyszerűen fenntarthatatlan, miközben fenntartható fejlődésről papolunk. Készülnek az újabb jelentések, butland jelentés, és itt tovább, vitatkoznak az országok egymással, hogy akkor most mit írnak alá, de egyszerűen nem lehet látni, hogy érdemben bármi váltatás lenne, illetve a váltatásnak először a fejekben kéne bekövetkeznie és hát a fejekben hogy következtem be a változás, ha nem, a felnövekvő nemzedék nevelése által, és ezért vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy a környezeti Nevelés Egyesület azt először is mikor jött létre, meg, meg hogy alapvetően a tevékenysége mit célhoz. Üdvözlöm a hallgatókat! A Magyar környezeti Nevelési Egyesület jövőre lesz 20 éves, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt a változó körülmények között mi még mindig élünk és létezünk, mert nincs civil szervezet könnyű helyzetben manapság, mint ahogy senki sem. Alapvetően egy kb. 50 fős aktív tanárcsoport hozta létre, akik, amikor még nem is beszéltünk környezeti nevelésről, meg egyáltalán a környezetvédelem szó sem hangzott el sehol sem a médiában, akkor már felismerték, hogy ezzel foglalkozni kell és az Egyesület azóta is csak fejlődött, főleg tanárokkal áll, de van köztünk nőgyógyász, mérnök, jogász, közgazdász, mindenféle tagunk van. Tehát azok az emberek, akik úgy érzik, hogy egyrészt fölismerték azt, hogy nagy baj van, és fölismerték azt is, hogy az egyéneknek tenni kell valamit, akkor csatlakoztak hozzánk, és a tudásukat hozzáadva az Egyesület működéséhez azon munkálkodunk, hogy a fejekben némi változást létre tudjunk hozni. Um, az Egyesületnek rengeteg kiadványa van, és uh, tehát mi nem vagyunk azok a fajta méregzöldek, tehát nem megyünk lobbizni, nem megyünk tüntetni, meg semmi ilyesmit nem csinálunk, hanem, hanem így a, az oktatás terén próbáljuk kifejteni a tevékenységünket. Nagyon sok kiadványunk van. És uh, ami nagyon fontos, és, uh, és az Egyesületnek a, a küldetése, hogy uh, amikor arról van szó, hogy, hogy az emberek szemléletformálása, hol? Hát az iskolában. Most az iskola az az életnek csak egy szegmense. Ott van a család, és egyáltalán az életkor, ugye óvodáskortól kezdve egészen a nyugdíjas évekig, mindig, mindenhol mindenkinek, ahol éppen a, az élete van, és ahol, ahol a környezetére hatással van azon, hogy egyáltalán létezik, mindenhol van helye a formálásnak. És az Egyesület 2002-ben, több civil szervezettel összefogva kidolgozta a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát, aminek a fejezetei áttölelik gyakorlatilag az egész életünket. Tehát a, a, a munkadókat, a főiskolákat, a gimnáziumokat, általános iskolákat, óvodákat, az önkormányzatokat. Tehát gyakorlatilag próbáltunk mindent, mindent lefedni. És minden egyes témához az megkerestük azt a szakembert, aki, aki ebben segítséget tud adni, és az egyesért kidolgozta azt, hogy milyen a, vagy felmérte milyen a jelenlegi állapot, és, és javaslatokat tett arra, hogy mik lehetnének azok a lépések, amiket tenni kell, hogy ez ne így legyen. És miután az élet rohamosan változik, és a környezet is változik, a feltételek is változnak, olyan három-négy évent ezt a stratégiát megújítjuk, úgyhogy éppen a tavalyi év során készült el ennek a megújított változata, amit egyébként bárki megnézhet az Egyesületnek a honlapján, ami az tehát www.mkn.hu, ez elolvasható, és, és keressük azokat a mintákat, ami például már a javaslatokból megvalósult. És akkor ez a stratégia ez kihez került el? Hát annak idején ugye egy egyesületnek az anyagi, anyagi korlátai azok adottak, és hogyha valamit el akarom küldeni, postázni kell, az postaköltség. Úgyhogy egyrészt személyes ismeretség más másrészt meg a pályázatból postaköltség alapján, Igyekeztünk minden iskolába eljutatni, illetve a minisztériumokba bejutatni. tehát igyekeztünk teríteni, hogy mindenkihez eljusson, aki ebben érintett. tehát nyilván százszerűből nem, nem tudtuk ezt megvalósítani. De, de ahol csak ezeken a különböző portálokon, ahol, ahol a környezet környezettel kapcsolatos témák vannak, akkor ezt reklámozzuk, és bárkinek elérhető. Köz több száz vagy több ezer címet jelenthetett. Igen, igen, Uhriási. igen. Igen. sok ezer címet jelentett. Van egy. Az első kiadásnak van egy angol nyelvű fordítása azóta nem sikerült sajnos pénzt pályázni a, a megújított verziónak is a fordítására és a külföldi szervezetek is nagy érdeklődést tanúsítottak iránta, mert ez egy teljesen átfogó, átfogó mű, és gyakorlatilag akár ilyen alapbibliaként is lehet használni valakinek, hogyha mondjuk egy felelős pozícióban ül valahol, hogy mi a dolga a saját helyén. És miért a hatása ennek? Ugye, hát mondta, hogy minisztériumok is megkapták, tehát lehet valami következménye ennek? Hát, hát ezt így nehéz, nehéz fölmérni, Igazából a hatása az egyfajta elismertség az Egyesület felé, tehát hogyha bármi olyan feladat van, ami közhasznú, tehát állami szerepet vállunk át, akkor az Egyesületet megkeresik, és akkor azon mi dolgozunk. Ha. Tehát különböző projekteknek a kidolgozása, vagy például az ökóiskola hálózatnak a kritériumrendszerének rendszerének a megújítása, tehát nagyon sok mindenben ugye, a szakembereink részt vesznek. És ez megjelenik a, a gyakorlatban? Tehát effektív mondjuk iskolákban, vagy erdei iskolákban, vagy tanfolyamokon, hogy ez a fajta stratégiánból következő szemlélet érvényesül? E, igen, igen, tehát a, ugye a tagjaink azok körülbelül most olyan 500 aktív tagban, passzív taggal, hogyha összeadom, akkor 1000 fölött van az Egyesületnek a létszáma, a kemény, a mag, amelyik olyan nagyon aktív, az olyan 10-től 50-ig attól függ, hogy éppen mi a feladat és mire mm -hmm. kell magunkat összerántani. És a tagjaink dolgoznak erdeiskolában, ahol tanfolyamokat tartanak, és, és például van, aki ezt tanfolyamikönyvként használja a stratégiát, például az óvonőképzésben, a Lavaz Györgyi Agostyánban. Úgyhogy, úgyhogy ezt, vagy, vagy például Pécsen a, az erdeiskolában, iskolában, erdei iskolában is a és a kollega használja, Úgyhogy ez, ez közkézen forog, vagy például a, a népművelés szakosoknak az egyetemi oktatásában, múzeumpedagógia, környezeti nevelés, ott is ezt a hallgatók a kezükbe kapják, és így tudnak tájékozódni. Tehát akkor oktatásoság életként működik ez a... Működik úgyis, igen, igen, mm. igen. De ez egy hétköznapi embernek a kezébe is, mert attól, hogy, hogy tényleg az élet minden területét próbáltuk felölni, a nagymamák -nagy bőnyületi nevelése is tulajdonképpen benne van. Tehát, igen. Minden... Ez is az érdekes, hogy most ebbe felnőttek hát, képzése, vagy felnőttek szemléer formálása is benne van Benne, a... igen, hogy ne. Sőt, hát ez nagyon fontos, mert, mert ugye a diákok azok most ülnek az iskolapadba, de a problémák, amiket kezelni kell, azok most itt vannak, és ez a felnőtteknek a dolga, tehát nem lehet elmenni már a problémák mellett, úgyhogy igen, nekik is szól. Tehát ez a 0-tól 99 éves korig gyakorlatilag átöleli minden korosztályt. Uh -huh, és lehet beszélni eredményekről, vagy valamilyen módon hát, felmérhető ez? Most itt nem akarom magam fégyezni, de, de Jó, tulajdonképpen az én, az én tevékenységem egy példa arra, hogy, hogy a stratégiából minőtt ki. Amikor a stratégiának egy konferenciát tartottuk, ahol ezt ismertettük akkor uh, ilyen különböző munkacsoportok voltak a feje, feje, fejezet címek szerint, és értelemszerűen ugye Budai Nagy Antal gimnáziumban tanítok itt nem messze Budafokon, és én az iskolai csoportba ültem bele, és akkor fölmerült az, hogy tehát a stratégiának a különböző fejezeteit, vagy az iskola zöldítését hogy lehet egy iskolában megvalósítani. És akkor nekem az volt az ötletem, hogy van az iskolában a diák önkormányzat, legyen egy zöld diák önkormányzat. És akkor én hazamentem és megszerveztem, és azóta is az iskolában működik most már Aha. hatodik éve egy zöld diák önkormányzat. Ennek köszönhetően ökoiskola lettünk, és, és tulajdonképpen a tevékenységünk az most már egészen szerte ágazó lett, még magam is meglepődöm rajta sokszor, mert a diákjaim, akik leérettségíznek, azok, hogy mondjam, maradnak az elkötelezettségük mellett, és, és van egy tanítványom, aki most már az Egyesület válaszmányában van, és projektekben vesz részt, és és mint fiatal ember, jó jól tudja használni a számítógépet, ami nem az én nagybarátom használom, de hát nem vagyok egy vele, de de igen, tehát a, a nemzetközi projekteknek komoly, komoly webháttere van, akkor azt, azt ő kezeli, de a többiek is visszajárnak, és hogyha bármi tennivaló van, akkor jelen vannak. Ami egy érdekes történet, és megint csak ebből a, tulajdonképpen a stratégiából nőtt ki az, hogy a, a nyáron a Művészetek Völgyében tíznapos zöld programot szerveztünk, Zöld Zugoly néven a Tajándörögt faluban, és ez most már a harmadik alkalommal fog idén nyáron szerveződni. És ez egy komoly dolog, mert a, a hetedikestől kezdve a már érettségizett tanítványaim is mind ott vannak, meg a helyi kisiskolások, és ez egy, egy ilyen civil összefogás, meg az Egyesület fiataljai, meg az idős szakemberei, akik idősebb szakemberei, akik előadásokat tartanak. Ez egy nagyon-nagyon fantasztikus, ilyen szívvelengető esemény, eleve azt, hogy mi csináljuk, és együtt vagyunk, és mind a, mindazoknak, akiknek át tudjuk adni, amikor jönnek a helyszínünkre. Hm. Ilyen 500 ezer körül vannak a látogatóink, ami, ami egy uh, ilyen fesztivál hát a zöldhelyszínen. A igen, az egy a nagyon szépen. nagy szám, az egy nagyon szép szám. És akkor van, programok vannak? Igen, igen, vannak programok. Tehát uh, most, uh, most kell adnom az ezévét. Ebben vannak egész piciknek szóló, meg nagyobbaknak, tehát ez megint csak ez a minden korosztálynak szóló kézműves foglalkozások, természetes anyagokkal, természeti ismereti dolgok, ilyen uh, Séta a megismerni dörögt flóráját, faunáját, szakemberrel, eh, Viktor Andrással, akinek a neve jól ismert a, a környezet védők körében, vagy a környezeti nevezek körében. Igen, igen, igen, és, és ővel például lehet csétálni, és minden fűről fáról, bagáról mindenről megmondja, hogy az, az milyen, milyen önmagában, és hogy nekünk esetleg káros vagy hasznos, hát ők mire lehet használni. De, de most az idei, idei napnak a, a vezérgondolata az, hogy a fenntarthatóság a hétköznapokban, és akkor az előadásokat e el köré szervezzük meg uh -huh. a beszélgetéseket. Ha uh -huh. hát beszélünk ugye a fiatalokról, és most nagy örömmel hát mondom, hogy van egy egyesület, amely kifejezetten fiatalok szervezésébe jött létre. Még a neve is olyan fiatalos útudapújnak hívják, és a Somnayi Kati... Ugye te ezt az Egyesületet? Vagy mm -hmm, igen, én az, vagyok vagy az elnök. Jó. Ö, és ő, ő itt a képviseletében. Na hát ö, érzésem szerint valami hasonló ö, témájú szerveződéssel lehet szó, mármint, ami a célokat illeti, de kérdezném is, hogy hogy jutottak létre, és alapvetően mi motiválta az, hogy így összeálljatok egyesületté. Engem érdekelne hát, érdekel az utilapú elnevezés. Nagyon szeretem Igen. az utilapút, egy gyönyörű Meg a, is érdekes. Hát az elnevezésről csak annyit, hogy tényleg kapcsolódik az alaptevékenységünkhöz, ami igazából táboroztatás, tehát nemzetközi és hazai táboroztatás, az, amivel főként első körben foglalkozunk, tehát magyar önkénteseket, fiatalokat küldünk külföldre, építőtáborokba, és itthon is szervezünk építőtáborokat. Tehát innen az utilapú. <gül> Igen, innen uti az kötünk a talpára. <gül> <gül> hát az Egyesületünk az 1993-ban alakult, és ott egy csapat fiatal alakította meg, aki már részt vett egy ilyen nemzetközi építőtáborban előtte, miután a szervezetünk egy nemzetközi humanitárius célú szervezetnek a szervezete ez a Service Civil International ami maga 1920-ban alakult az SCI és ö, azzal a célal, hogy ö, ilyen katasztrófák vagy háború utáni újjájpítésre hívja össze nemzetközileg egy csapatot önkéntes csapatot eleinte ezek ilyen hosszú távú táborok voltak, most inkább már a két hetes táborok az, ami nemzetközileg is elfogadott így a szervezetben és e, hát, ezen kívül mi is minden évben szervezünk táborokat, most szerencsére az elmúlt évben, illetve ebben az évben is 10 hazai tábor tudunk megszervezni, ami ahhoz képest, hogy körülbelül 20 önkéntesünk van aktív, főként stakoló. ez egy nagyon nagy kihívás, nekünk is nagyon nagy munka. és e, Hát a céljaink között ugyanúgy a környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem mellett a kultúrák közötti párbeszéd, illetve a tolerancia, szolidaritás elősegítése, és, és megtalálható, de ugyanúgy a kulturális örökség megóvása is, és tényleg elég sokszínű nálunk a program lehetőség, és... Hát leginkább, tehát az alapvető cél az a békés együtt, egymás melletti élés elősegítése. Ezért, amiért az S.C.I. maga is létrejött, egy, egy svájci pacifista, Pierszereszol alapította, és ő, ő akkor ezért, a, mint a, a katonai szolgált alternatívája próbálta akkor bevezetni, ugye ezt a civil szolgálatot, akkor még ez nem volt. És ő nagyon nagy részt vállalt ebben, hogy ezt utána fogadták. És milyen ö, táborok voltak az elmúlt időben? Hát igen, arról tél beszélnék, át... hogy most mi lesz. Jó, arról <laughs> hát előttünk beszélni. Áll, és nem sokára hmm. indulnak most már a tábor Hát tényleg nagyon-nagyon sokszínű, tehát hogyha mondjuk a környezetvédelemről szeretnék beszélni, akkor Becskén lesz például egy Ökófalunak az alapjait fogjuk két heten, két heten keresztül megpróbálni le, letenni, lerakni. Természetesen a helyi szervezetnek a segítségével, és illetve Devecseren is lesz egy, egy táborunk ami a Igen. katasztrófa után egy ilyen, a kastélyparkot fogjuk tisztítani. Én ezt úgy kell elképzelni, hogy uh, mi a szervezet, szervezés részét vállaljuk magunkra, tehát nemzetközi önként tesszük, jönnek, tehát minden országból, tehát például lesz egy kirkész lányunk is ebben az évben, teljesen mindenki oda van, hogy <gül> kirgizisztámból valaki ide jön építeni valamit, vagy bármibe is foglalkozni, és um, tehát körülbelül tíz 15 külföldi önkéntes, plusz 2-3 táborvezető, általában 2. De ez egy kivétel lesz, oda 20 önkéntest várunk külföldről, és 10 magyar önkéntest. Uh -huh. Tehát ott többen, mint 30-an leszünk. Uh -huh. Tehát ez egy kivételes. Általában 10-15 külföldi és 2 hazai táborvezető. A mi táborvezetőinket általában elküldjük nemzetközi képzésre, és itthon is szervezünk neki képzéseket, hogy felkészüljenek arra, hogy két héten keresztül menedzseljék a Programot. Ah, és ez egyfajta közös szemlélet is kialakul? Hát gondolom, az, hogy ö, együtt vagytok, ö, ez a fajta, az általad elmondott szemlélet, ez, tehát hogy mondjam, másképp mennek haza a féltalók, mindig oda mentek a táborba? Abszolút, természetesen, Igen. tehát így van, aki már folyamatosan visszajár, tehát annyira jó érzés neki, több is ö, táborunk is van, ami mondja már több év óta ö, megrendezésre került, és, és folyamatosan vannak visszajáró önkénteseink, tehát, ö, de az első élmények után is, tehát hihetetlen így, ja, például a Tiszadobon is van egy táborunk, most már több mint tíz éve minden évben megrendezésre kerül a gyermek otthonban, és ott is általában ugye ezek fizikai munkák napi négy-hat órában, azért, mert először ugye a nyelvi nehézségek meg az a... Első pár napban ez az egymás méregetése megy még, de ez egy idő után hihetetlen, hogy akár is hogy a helyiek nem beszélnek angolul, külföldiek, meg hát magyarul elég ritkán. Ezért nagyon-nagyon olyan kapcsolódások alakulnak ki, hogy tavaly is egy, egy kisfiú sírva fakadt, és úgy ment a norvég önkéntes után, két hét után, hogy ő neki mennyire fog hiányozni, és állandóan várják. Tehát minden évben ez egy ilyen nagy nagy esemény nekik, hogy Úr Isteni, de jönnek külföldiek, és akkor ilyen, tényleg egy ilyen kultúra mindig megmutatja, mindenki nyitott megmutatni a saját kultúráját, az, hogy ő mit csinál, hogy él, és akkor a többi országot így nagyon jól meg lehet ismerni kultúrákat meg egymást, szóval uh -huh. nagyon nagy élmény. És akkor milyen jellegűek a tevékenységek, amiket csináltak konkrétan? Hát általában valamilyen renoválás, vagy kertészkedés, építés, tehát klubhelyiségnek az építése játszótér, tehát mm -hmm. mondjuk azt hiszem most, hogy Veresegyházen a nagycsaládosok alapítványával együtt ö, ö, lesz egy projekt, ami, aminek során játszóteret fognak mm -hmm. építeni, vagy renoválni az önkéntesek, de Bátony terenyén, például a Taoista központ ö, elvonuló helyén, ott például általában a tavat kell tisztítani, vagy ott is az elvonuló ö, részt kell felújítani után csak ketten laknak ott a folyamatosan, és ezért egy év alatt fölhalmozódik annyi munka, hogy már alig várják, hogy én a 10-15-ként esekült rakja ott a környéket. De akár volt, lehet kemence építés, hogyha azt akarják, vagy uh -huh. akár azt hiszem valamilyen csónakokat építettek tavaly hmm. bátony terenyén, tehát csak közvetlenül mondom, hogy én tavaly a Vörösi Szakpatasztrófa után számomra evidencia volt ott a helyem. Az első hétvége nem is tudtam még lemenni, és ezért penész majd megevet, hogy meg fogják csinálni a parkot nélkülem. De aztán kiderült, hogy még mindig maradt belőle, még azóta is, hát munka. És meg kell mondjam, hogy értem egyik legszebb élménye, a legjobb élménye volt hanem nem maga a katasztrófa szerűen, hanem az emberek, ahogy viszonyultak hozzánk, és tenyérükön hordoztak szinte, és, és az, hogy a munka olyan volt, amilyen, meg, hogy majdnem majdhova nem gázálaszba kellett legyünk, meg ilyen, mint egy mars marskutató, úgy néztünk ki ilyet, de ez mindez nem számított, amellett, hogy, hogy, hogy kell, milyen nagy örömmel fogadtak, és hogy viszonyultak hozzánk. Úgyhogy mindenkit, aki hallgat minket, biztatok arra, és bátorítok, hogy vállaljon ilyen önkéntes munkát, keresse meg a, a lehetőségeket, mert nagy élmény nyugodtan merem mondani. Azt szeretném kérdezni, hogy és a, a ti is mentek külföldre? Tehát a magyarok is mennek külföldi önkéntes munkára? Igen, tehát körülbelül annyi önkéntes tudunk küldeni ilyen táborokba, ahányan ide jönnek, tehát ez olyan 100-150 fő egy évben. Uhum. Tehát öm, ott is csele. egész évben vannak ö, ugyanilyen táborok, bármikor lehet jelentkezni. Én például Nepálban voltam tavaly egy Lesz ilyen szemmi. kéthetes. Tábor. Na mesélj, mesélj, mit jelentem a <gül> Az igazából egy rendhagyó tábor volt, mert ez egy joga és meditációs tábor, tehát általában ugye ezek ilyen újjáépítés, vagy valamilyen fizikai segítség, ott inkább a saját magad... A belső építkezés. Igen, igen, az volt a cél belső építő tábor. Tényleg minden nap volt, ez egy ilyen asramban, egy ilyen közösségi házban volt, ahol a gurú helyi guru ott élt, és minden nap reggel 6 órakor tartott jogát, és fél hatkor ébresztettek, és akkor hat órakor ott kell. Hát nem kötelező, de hát azért megy az ember, tehát akkor már ott voltunk. És akkor egy idő után viszont egy olyan három nap után úgy döntöttünk, hogy ez talán... Így annyira a programnak nem elég, mert akikkel voltunk mi is, mert tapasztalt önkéntesek voltunk, úgyhogy tudtuk, hogy itt lehet azért csinálni, amit az ember akar. Úgyhogy először szemetet szedtünk, így a környéken összeszedtünk, nem kis mennyiségű, utána pedig egy egyhetes unszolásra sikerült kiharcolnunk, hogy csákányozhassunk a környéken. Egy utat, amit elmosott, ez egy dom tetején volt ez a ház, és általában a nagy esőzések elmosták az utat, ami egy sima földút volt. és akkor egy ilyen vízelvezető, ilyen csatorna szerűt ástunk ki mellette, hogy akkor ez így meg legyen oldva. És az a hegyek között van? Igen, igen. Hát, hát, hát nem a him. Himalájában, uh -huh. de ott azért, igen, ez egy domtetején volt. Uh -huh. csak ott a hányan volt Ez egy nagyon kicsi <gül> tábor volt, igazából csak hárman voltunk. Hárman? Ja. Um, panaszkodtak is a nepáliak, hogy most um, nem tudom, valamiért visszaesett náluk a jelentkezőknek a száma. Annyit kell tudni, hogy van, amelyik tábornál van részvételidé, nálunk nincs Magyarországon, de, de mondjuk az ilyen helyeken, ahol fontos az, hogy nem csak munkával segít az ember, hanem egy kis pénzzel is, uh -huh. és, és, és miután ezekre a táborokra, hogyha valaki jelentkezik, az, az utazási költséget saját maga kell állja, ezért mondjuk Azért nem annyira gyakori, hogy valaki pont így, tehát nem nagyon akarja, akkor hogy ott pont landoljon. De egyébként a honlapunkon azt szeretném is elmondani, hogy mindenféle információt meg lehet találni, ez a www.utilapu.org, és ott erről részletes információkat lehet állni a kondíciókról, hogy hogyan lehet részt venni. De hát nagyon nagy élmény. Tehát uh, igazából egy olyan megfizethetetlen élményt kap az ember, azáltal, hogy a helyi önkéntesek őt elviszik mindent, bemutatják a hely, helyet, az ő, ő kultúrájukat, mindent, amit hiába, hogy az ember, valaki elmegy egy hotelba, és, és nem tudom, ott nyaral. Hát egy ilyen, nem mondom, hogy nyaralási alternatíva, mert nem, mert van célja, viszont... Um, hogyha valaki tényleg egy kicsit úgy érzi, hogy segítene is, de azért világot is látnak köztököletes megoldás. És hogy szervezitek ezt meg, hogy mondhatod, én nincs részvetel akkor, hát az különbsége csak vannak, hogy akkor miből szerveződik meg egy tábor, hogy jön létre, hogy találok rá pénzt, magyarul. Hmm. Az a legkevesebb, azt tudjuk. Igen, az általában nagyon kevés, tehát ez a próbálunk mindenhonnan, ahonnan csak lehet. Igazából a működésünkre valahonnan pénzt szerezni. Ö, tagdíjunk van, tehát ö, aki külföldre megy, velünk, rajtunk keresztül. Ugye ez az eszély, ez egy ilyen hálózat. Uh -huh. Tehát uh, mi legtöbb uh, tagunk már ismer valamelyik SZIA-t, uh, váljunk másik országban, tehát ismerjük, már személyesen, ami nagyon sokat számít. Tehát vannak önkéntes programok, uh -huh. Európai Unió által támogatott, mint például az IVSZ. Ez a személyes véleményem, hogy uh, rengeteg szervezet van benne, és nem, egy szót nem lehet átlátni, nem lehet tudni, hogy ők milyen szervezet megbízható-e. Mi lesz ott, hogyha az ember kimegy. Akár csak Németországról is van szó. Nem lehet tudni, mert nincsen egy, szerintem, ahogy én látom, annyira nagy kontroll így nincs. Viszont az eszi emberől az emberek már több éve ismerik egymást, és tudjuk, hogyha valakit külföldre küldnek, az hova megy. És ez egy nagyon nagy előny. És akkor ezek, hogyha küldünk valakit külföldre, vagy általunk ugye SCI táborba megy külföldre, akkor befizet egy regisztrációs díjat, illetve tábordíjat, ami összesen a kettő együtt 15 ezer forint. Úgyhogy ez, ez hát annyira nem sok. Igazából nem csak ez, ami fenntart minket, mert nekünk is kell tagdíjat fizetni a Nemzetközi Szervezet részére, tehát ez majdnem, hogy így át is uh -huh. utalódik, és meg hát a költségeinkre, amit ilyenkor táborvezetőket nekünk kell képezni, illetve leküldeni, tehát mondjuk ott szinte el is megy. Mert pályázunk különböző hát az NCL pályázatait irogatjuk, uh -huh. köszönjük szépen, mert kaptunk is támogatást, uh -huh. és tehát abból próbálunk túlélni. Most, most éredezik egy fundraising csoportunk, ebből van az benne jelent, ember. Is ilyen forrás teremtő, forrás szerző, különféle módszerekkel, tehát ennek már ilyen nagy háttere van, én se tudtam róla, de most ismerkedünk vele, tehát hogy adományszerzés, Hát tehát igen. a pályázatírás is ebbe tartozik, igen. tehát bármilyen olyan non-profit szervezeteknek bármilyen bevételi forrását. hát ilyen alt, nagyon kreatív módok vannak manapság, csak ezeket tényleg át kell látni, úgyhogy most az egyik tagunk volt is egy ilyen képzésen nemrég, úgyhogy reméljük a legjobbakat, uh -huh, igyekszünk. Na most a különleti nevelés egyesületnek is vannak táborai, vagy pedig a hogy mondjam, a, a szellemiségével kapcsolódó táborokhoz, ez hogy működik? Hát, eh, ahogy említettem, országos szervezet vagyunk, tehát a tagjaink eh, mondjuk eh, Pécsen, vagy Agostjánban, vagy Nagykanizsán, emberek, tehát ott ők táborokban részt vesznek. Az egyesetnek konkrétan, hogy mi hirdetünk meg tábor, éveken keresztül volt egy ilyen mozorgó puli tábor, azt most Ma úgy, valahogy elmaradt, most szeretnék felújítani, de hát én is, ahogy a fesztivált csinálom a gyerekeket, tehát a kollégák mindenki a maga helyén csinálja a maga táborát, illetve hát van, aki iskolában dolgozik. Úgyhogy konkrétan, tehát mi nem táboroztatunk, hogyha, hogyha így fogalmazzuk, hanem, hanem a táboroztató tagjainkat támogatjuk meg munícióval, tehát szellemi, szellemi, szellemi anyaggal, illetve didaktikával, metodikával. Tehát tulajdonképpen a képzőképzése folyik, igen, igen, Igen, van egy iskola programunk, ami sikeresen ö, működött ö, éveken keresztül, és most újra akkreditáltattuk, ez gyakorlatilag felnőtt képzés, tehát ilyeneket, ilyenekben tudunk aktívak lenni. Tehát ilyen szempontból a mi tevékenységünk azért elég szűk. Ez mm -hmm. időnként problémát is okoz. Amikor próbálunk mi is támogatókat keríteni, tehát most kifejezetten az, hogy oktatás, kevés olyan, olyan, olyan támogató van, akinek ez úgy fölkelteni az érdeklődését, ha csak nem a gyereke éppen iskolába jár, és rájön arra, hogy ez milyen fontos Éppen akartam kérdezni, hogy akik megkapták ezt a személetet, nincs, hogy akkor a motivációt jelentez neki, hogy visszajár, vagy netán önkéntes munkát vállal, vagy maga részéről felvállal valamit? Tehát, hát, hogy nálunk gyakorlatilag ilyen? hárman ülnek az irodában, és mindenki más önkéntes. Uh -huh. uh, tehát ez az önkéntességről szól az egész történet. Uh, és hát azok, a, azok az emberek, akik például az iskola zöldítés programban bekerülnek, azok sokan belépnek. Tehát akik itt találkoznak velünk a a képzéseink kapcsán, akkor aktív emberek, azok sokan belépnek, igenis ők is a tagjaink, tehát így, így élünk, tehát mi is, mint egy iskola, vannak a bejövők, meg vannak a kimenők ja, sajnos, úgyhogy ezt a Nem csak a tanárok érdem. vannak magyarul, hanem szülők is mondjuk, vagy más um, uh, Hát kifejezetten csak úgy, hogy csak szülő, szülő az nem, hanem, hanem Általában a legtöbb, legtöbb ember azért szülő, de a foglalkozása révén, vagy mondom az elkötelezettsége révén, mm. tehát van olyan tagunk, aki például úgy került hozzánk, és jelenleg is az el, elnökségnek a tagja, körbenézett, hogy milyen, milyen szervezetek vannak, tehát neki fontos volt ez a személyetformálás, és körbenézett, hogy milyen egyesületek vannak, akik ilyesmivel foglalkoznak, és akkor minket választott, hogy nem vagyunk ilyen ávadult zöldek, és tetszett neki a, az egész hozzáállásunk a, a, Tevékenységünk, küldetésünk és csatlakozott hozzánk, és aktív tagunk lett. Uh -huh. És lehet beszélni ezzel a, a, a, a hallgatókat erről a stratégiáról? Hogy a, mondjuk a mégis, hogy miről szól, milyen szemléletet képvisel, mit céloz, hát amit ugye el lehet mondani. Hát... Uh nagyon szépen és hangzatosan meg van fogalmazva magában a stratégiában azt, hogy miről szól az egész. Tehát hétköznapi nyelvre lefordítva az, hogy a mindennapi szokásainkon változtatni kell, akár magánember az otthonunkban, akár pedig mind ember a munkahelyünkön. Tehát ez a lényegesen nagyobb lábon élünk, tehát ökológiai lábnyomunk lényegesen nagyobb, mint amennyi nekünk járna. Ezt, ezt hogyha valaki megérti, akkor, akkor Egyrészt ez egy, ez egy fontos jelzés, másrészt meg, meg hogyha ha nyitott szemmel fülel jár és, és olvas akár interneten vagy könyvtárban utána megy és nézi a világban lezajló folyamatokat, akkor fölismeri azt, hogy minden egyes egyének a felelőssége az, hogy mi történik körülöttünk. Na most a stratégia, a stratégiában ez úgy benne van, tehát a különböző, különböző fejezeteiben be mindegyikben benne van. Mondjuk, hogy egy önkormányzatnak mi a szerepe abban, hogy hogy a saját hatáskörén belül, hogy hogy oldja meg a problémákat. Például egy nagyon egyszerű dolog, a, a hulladéknak a 35-40% a település függő, az biológiaiak lebomló. És manapság falujain is az a divat, hogy ezem valamit a ház előtt gazolnak, és akkor benyomják a kukába a hulladékot. Ez egy óriási ez egy, ez egy pocsékolás. Hát büntének az én nem nevezem, hát én, én korábla a Igen, jogilag. igen. Igen, és, és az, hogy például településeken, de akár kerületekben is a, a helyi komposztálás meg lehet oldani úgy, hogy ha valaki akar a saját kertjében, ha tud, de ha nem, akkor egyfajta ilyen kisebb területet felülelő közösségi komposztálás simán meg lehet oldani. Ez például mondjuk egy önkormányzatnál, hogyha ezt valaki fölvállalja, akkor ezt a kerületében meg tudja oldani, vagy az, hogy a a kertekben ugye ott vannak a fák, bokrok, amiket vágni kell, vagy kiszárad, akkor a kertészeteknek vannak ilyen hatalmas nagy darálói, tehát ilyen 50 milliós beruházás, vagy na, lehet, hogy most már több egy ilyen gép, amiben hátul akár egy, egy ilyen komoly fatörzset bedugnak, és pillanatok alatt ledarálja, és ilyen fűrész, hát nem fűrészpó, de ilyen szecska szerű valami lesz belőle, ami viszont komposztáláshoz, talajtakaráshoz kiváló, tehát például, komáromban tudom, hogy megszervezték azt, hogy az önkormányzat egy adott időben körbejár, a lakosok kiteszik, és saját maga visszakapja a saját zuzalékát és a saját kertébe múcsolhat vele, és tal talajt javít vele. Tehát nagyon sok olyan tevékenység van, ami ebből a gondolatból ki tud indulni, hogy én ahol élek, ott felelős vagyok azért, hogy a környezetemtől ne csak elvegyek, hanem vissza is adjak. Ö, hát ez, ez kemény kihívás, mert a legtöbb embernek evidencia, hogy az az életmód, amit ő él, az, az neki kiár, vagy így fejezem ki magam. Tehát ha kocsival közöket, közöketik, akkor nem fog átszállni, vagy kiszállni a kocsiból. Hát ez attól függ, hogy az belső szellemi útján hova jut el? Hát igen, ezen múlik egyébként alapvetően. Én például nem tudok olyan szobába aludni néha előfordult, hogy vendégségben voltam, és mindenféle elektronikus ott be voltak kapcsolva, és <gül> igen, mindenféle a led a égtek. Hát én vagy kikapcsoltam ezeket, a hosszabbítókot kihúzigattam. Ezt én se tudok úgy a hogyha villognak Vagy kütyük. pedig, ha a nem lehetett, akkor inkább letakartam valamire, hmm. de nem bírom elviselni. Ez Idegen, egy, igen. Nálam például ilyen nincs, tehát... Én még, egy, még egy pillanat... Egy, egy, és ez egy is fogyasztja az áramot. Igen. Nem is szóval, hogy milyen... Ö, milyen hát hatása van az, hatása az emberi szervezetre, az ember, az ember, negatív hatása, ezek a, a sugárzásnak, és ebben élünk, tehát ez a fajta életmód, ami valóban egy más szemére lehet csak kitörni. Igen, még egy példát hoznék fel, ami, ami a, tehát azok a jó példák, amik az abszolút hétköznapokat érintik, és ilyen például a palackozott víz, igen. óriási forgalma. A YouTube-ban nagyon jó anyagokat lehet találni, ahol ez számszerűen bemutatják, hogy mit jelent ez palacban, költségben, energiában, mindenben. Én számokat én nem tudok mondani, ezeket nem tudom megjegyezni, de tényleg ajánlom figyelni mindenkinek, hogy keressen egy kicsit. És például Magyarország... Az, az hihetetlenül, hihetetlenül ö, változatos, tehát diversz biodiverzitásban, de, de, de a geológiai sokféleségben és hihetetlenül értékes terület. Nálunk a földkéreg az egy kicsit vékonyabb, mint máshol átlagban a kontinenseken, és ettől vagyunk termálvizekben ennyire gazdagok és a vizeink azok gyakorlatilag szinte kivétel nélkül mind ásványvizek, tehát mindegyiknek az ásványi anyag tartalma is magas. Tehát ha én most kinyitom a csapot, akkor lehet, hogy ez a víz nem tetszik annyira, mert ugye a klórozás miatt szaga van, de, de maga a víz az egy nagyon jó minőségű víz, ami, amihez bárhol hozzájutunk. Szabadon kell hagyni, lélegezni egy ideig, és akkor ez a klórszak elmúlik, is kiváló víz. Például a valaki palackozza a vizet, amit ott nyer, 200 méter mélyről, és ezt a vizet árulja. És hogyha valaki a szomszéd házba kinyitja a csapot, akkor ugyanaz folyik a csapból. Tehát, hogy ezt palackozni és termelni, ezt a sok per palackot, akkor a széndiokszidot termelik, azzal, hogy ezt szállítják, meg egyáltalán az egész foszilis alapú műanyagnak a erre való használata. Igen, tehát ez az egész, egész vízprobléma víz Magyarországon nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy, hogy annyira elhűltünk ebből a szempontból, hogy az, az katasztrofális. Hát, hogy én is egy kicsit a környezetre nevelésbe részt vegyek. Tavaly voltunk Csissomjón, és utána elmentünk Módvába kocsival, és a itt pont ameddig eljutottunk, ajánlották nekünk, hogy nézzünk meg egy túlzasztó gártat amik még a Csavossáckó időben építettek, egy kis pataknak a medrébe, valami 50 méter magas van, iszonyú méretű e, dúzasztolgát, aminek semmi értelme, mert, mert sokan enged van, nem lehet kivenni, mert is nagy vízhozama. Tehát mm -hmm. onképpen büntetésből csináltatták ilyen politikai foglyokkal, meg mit tudom én. Tök mindegy. A lényeg az, hogy mögötte fel van dúzasztva egy tó, és ott annak a tónak az egyes sarkába egész szigetnyi mennyiségű petpalasz összegyűlt és ott, ott hányódik a vizen. ez a hatámas mennyiségű flakon, és nem tudnak vele mit kezdeni, pedig ez nem egy nagyméretű víztározó, hanem egy hegyi pataknak ö, mögött feltözzasztott nem is búrságosan nagyméretű tó. Hát akkor javaslom megint csak az interneten keresni, ugyanis meg lehet nézni azt, hogy a Csendes óceánon, tehát a nagy, nagy vizeken, több magyarországnyi területű szigetek úsznak döbbenetes. És az a baj, hogy vannak, vannak bizonyos képek, amik úgy bejárják a, a médiát, ahogy az albatroszok valamilyen téves téves valamint fogva a fiókáikat az itt talált színes színes szemetekkel etetik, tehát ilyen műanyag öngyűjtótól kezdve, és akkor lehet látni hogy el elpusztult madártetemet, ez egy mm. ilyen nagyon döbbenetes kép, ahol ott fekszik a fiókai, és a, és a beléből dől ki ez a rengeteg műanyag színes szemét, mert ugye az anyja azzal etette. Hm. Úgyhogy, úgyhogy e, tényleg ez az egész víz, vízmizérió, ez borzasztó, és nem csak nekem mindenhol a világon. Tehát. Hát én azt fogom én magam részéről hűtőt csak fizet használok. Kinyengelem a csapót, aztán beteszem azt a hűtőbe, tiszt és eléltó, amíg még lehet kapni szörpöt, nem tudom, még ott be az Európai Unió, akkor én szörpel teszek bele, vagy éppen csak úgy magába, és kész. És uh, még nálam is ehhez képest mindig jönnek vendégek, meg ez, meg az, és mindig falmozódik fel ez a ez a Ez az azon, mert szerintem meg megint tele van. A, a most ez az, az egész PET palasz nagyon messze vezet, mert most, hm. hogyha azt nézzük, hogy a, milyen hatása van a tengerélővilágra, vagy egyáltalán az, hogy, hogy, hogy, hogy esztétikailag, hogy borzasztó, meg micsoda költsége van annak, hogy ezt eltüntetni, Uh, hanem az egy, az megint egy, a hülyeségkora című film filmből tudnék idézni, hogy, hogy használjuk a fosszilis alapanyagot egy felesleges dologra, miközben ezeknek az anyagoknak óriási szerepe van mondjuk a gyógyászatban. Uh, mű billentjüknek a készítésére vagy valamire. Tehát, amint még van, azt nagyon okosan kellene felhasználni értelmesekre, olyanokra, amik nélkül nem tudunk élni, enélkül tudunk élni. Tehát mondjuk a, az iskolai tevékenysége a tanároknak az, hogy ez erre a gyerekeknek fölhívja a figyelmét. De az a baj, hogy, hogy ha így globálisan nézzük a nevelést, és létezik is ez a fogalom, hogy globális nevelés, csak az iskola, csak a nevelés ezt a problémát nem fogja megoldani. Tehát ez, ehhez kell a másik szektora, a gazdaság meg a politika, ami hozzásegít ahhoz, hogy tényleg nagy... nagy nagy számban a fejekben lehessen rendet tenni. Tehát amíg gyártják, addig megveszik. Amíg megveszik, addig gyártják. Hát, Tehát itt, na, itt igen, ez, egy, ez egy nagyon bonyolult amíg a reklámok kormát. ezt reklámozzák, még ha az a nagyon rafinált módon, addig ezt menni is fogják. Hát ez, Tehát. A, ez meg a másik történet, hogy a médiának a felelőssége. De hát szerencsére igen. ott is vannak olyan szereplők, akik rájöttek arra, hogy milyen hatalom van a kezükben, és hogy ezzel nem csak visszaélni, hanem, hanem pozitív irányban is lehet élni. És érzékelhető mondjuk vannak visszajelzések, hogy szemléletet, sikerült embereknek megváltoztatni, és másképpen kezdenek élni. Tehát, netán ők maguk is terjeszteni ezt a szemléletet tovább. Én Tehát azt látom. Van egy ilyen hogy multiplikáló hatása ennek a dolognak. Van, van határozottan van. Amikor én ezt elkezdtem a 90-es évek elején, akkor hülyének néztek, most már nem néznek hülyének, hanem időnként tanácsért fordulnak hozzám, mert ez is mutatja azt, hogy, hogy változott a dolog, de hát ez egy hosszú idő volt. A probléma ott van, hogy az emberek fejében történő változás, vagy százalékos arányban a lakossághoz képest, az kisebb, mint az a változás, ami negatívan történik folyamatok a világban. Tehát nem írjuk utól nő a nő a, gebb. Ez, a ez a probléma egyre romlik a, a helyzet, és növ, növeszik az óló. Növekszik az óló, igen, tehát itt, itt van az, hogy nem csak a nevelés, hanem, hanem valahol, akik, akiknek kezében van, a, van az, a, az a hatalom, tehát hogy bizonyos szabályzókkal, szabályzókkal megakadályozzanak olyan folyamatokat, hogy folyamatosan szemetet termelünk például. Hát mondjuk, ő vissza kéne hozni a a rendszerét, Hát a humusz azért nagyot küzdött éveken át, és, és gyakorlatilag akarját most nem tudom éppen hol tart a történet, de, de igen, ez, egy, ez is például egy, egy példája annak, hogy, hogy, hogy a profit az lenyelte itt a személetformálást. Uh -huh. e, és nálatok is van ilyen, hogy el kell takarítani e, ilyen hegyeket, vagy találkoztak ilyen problémákkal, mint... Hát Mit mondjuk adatta? a táborokban ott általános a szemétszedés, mint hobbi. Tehát így igazából az emberek éppen ráérnek, akkor neki állnak szemetet szedni. Tehát ez ilyen standard és mindenhol van. Tehát akár mennyire mindeglepő, de mindenhol van. De amit én hozzá szerettem volna fűzni, azt nem tudom, hogy hallottatok-e már az ökokör kezdeményezésről, Amiben én is részt vettem az első körben, ami Magyarországon indult, illetve már volt egy képzés is, egy ilyen, tehát ez is ilyen, ilyen multiplikáló dolog. Tehát hogy most már az első sorozatban részt vett emberek, most már ők lettek, a, akik tartják ezeket uh -huh. a köröket. Lényegében azt hiszem, hogy az Norvégiából indult, de. Tehát bal, észak-skandináviából, és az a célja, tehát ez minden mindennapi csúcs uh -huh. környezetvédelem, tehát olyan tanácsok, és ez ki is adnak egy ilyen tanácsfüzetet. Tehát lényegében az a lényege, hogy fiatalok, körülbelül ilyen 6-10 fiatal találkozik rendszeresen, hetente egyszer, egy bizonyos időközön keresztül, és minden héten átvesznek egy témát, akár a háztartási kemikáliák, vagy akár a, a szemét, vagy a fogyasztás, vagy, hogy fogyasztásunkat hogyan fogjuk vissza, az energia, tehát az energiába is hogyan kapcsoljuk le azt a lámpát, hogy ne jön már meg egyszer. Szóval érdekes, hogy ezeket el kell mondani az embereknek. És én is amikor részt vettem ezen először. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy oké, hát meghallgattam, elmondta az egyik lány, hát ezt minden hallottam valahol, de aztán az, ennek az a jó része, hogy ilyen házi feladatot ad. Uh -huh. Tehát, hogy következő hétre, abban az adott témában vannak ilyen tíz darab, lehet saját magad át is kitalálni, de mondjuk van egy tíz darab ajánlott ilyen akció, amit neked illik bevezetni, De azért részt, hogy hogy részt, és érdekes, és akkor kiválaszt az ember egyet, és akkor, és akkor elkezdi azt szerint csinálni. Tehát mondjuk mi is most már azóta, ahogy én néztem vettem ott, azóta váltottunk, hogy a mosószert házilag csináljuk, a szert is házilag csináljuk, oh, akkor lenni. a szemetet, tehát abszolút most már tényleg szelektív, tehát így most egyébként megjelent a házunkban szelektív kuka, ami eddig még nem volt. Tehát így érezzük, Kicsi változások, de így jönnek. És ö, komposztálóról is tudok, a kör, ö, a egyik szervezetnél, akit ismerünk az Ökoszolgálatnál, illetve majd nálunk mi is szeretnénk egyet, hogy így hozzánk is lehessen hozni. Akkor esővizet fogunk gyűjteni, hogy a növényeknek meg ilyesmi. Tehát így, meg ezek, illetve van egy ilyen táblázat is, amivel a fogyasztást, az energiafogyasztásokat lemelhető a gáz. Elektromos, mindent lehet mérni, ugye az ember csak fölhigyez az óra számot, hogy nekem nagyon jól jött most, amikor kijött egy rossz támla. Tehát így egy abszolút és meglepő volt, hogy lemértem mondjuk egy mosás után, hogy így hogy így akkor most az mennyi volt, meg mennyibe került, még ki is lehet számolni. És legtöbbször egyébként ezek sokkal, hogyha az ember odafigyelre, akkor anyagilag is nagyon megéri. Tehát mindegyik igazából anyagilag is jó meg, vagy esetleg, lehet, esetleg lehetne olyan embereket is, akiknek mondjuk más nem nagyon fog meg, azokat még ezzel is meg lehet fogni. Tehát én a, a mm, kollégáimat igyekeztem, akik nem voltak annyira zöld szemléletűek, meggyőzni arról, hogy ez igazából nem drága, mert nagyon sok Téfit olyan van, hogy az ember, mit tudom, bio vagy ö, a magyar termelők által készített biokurtot vesz, mondjuk, ami 50 km-es körzetben van előállítva, hogy akkor ö, az, az sokkal drágább. És ez nem így van. Tehát szerintem ugyanannyiért meg lehet kapni, sőt, hogyha az ember egy átszámolgatja, akkor tényleg még egy kivet olcsóban is. Tehát így nagyon az sok barátomtól megkaptam, hogy na persze a bió, mennyi pénze van, hogy ezt erre költi, mert hogy ez van az embereknek a fejében. Hogy az, hogy valaki bio élelmiszert vagy esetleg ilyen stílusra kér át, az, az gazdag. Ha nem tudom, legalábbis én sokszor találkoztam. Na mindegy, visszatérve az ökokörre, most már megvolt az Útilapú nevével fémjelzett ökokör is, és ott is voltak, vagy tizen, és akkor szerveztek egy cseréberét, ilyen ruha, meg ilyen tárgyak. Ez is az, hogy a, a, nem tudom, a szemet szemítnek, vagy nem tudom így Inkább cseréljünk, mint hogy kidobjuk, és inkább történjen vele valami nagyon érdekes, illetve ilyen filmetítésekkel is párosul, de, de leginkább ezt, hogy az elején is leméri az ember a körülbelül a van egy ilyen kérdőív, és a végén is, és akkor így mutatja meg, hogy milyen változás akár pár hét alatt is bekövetkezett. Hát nagyon érdekes, és ez folytatódik egyre nagyobb. Én úgy tudom, hogy Budapesten van még csak, de, de nagyon érdekes. Igen, köszönöm, hallottam róla egyébként, is, <há> kíváncsi, igen, és kíváncsi, jó, és jó hallani, hogy ez működik. Nyilván, ha, az ember aktívan csinálja maga a dolgát, akkor nem tud mindenbe belefolyni. Igen, eljutott hozzám, és jó gondolat. Hát akkor érdemes fölven a kapcsolatot ezek szerint. Nem behoft hogy találkoztunk most mi egymással. Érdekelne az, hogy hogy kell csinálni mosóport? <gül> nem itt <érdekel, gül> <Nem érdekel, gül> csinálom, hanem a párom. Én, de mosószóda, illetve egyéb... Igen, azt hiszem, mosószódát kever bele, meg ilóolajok segítségével, igen. meg esetleg túlsfürdőt is csinált, úgyhogy szappant, tehát szappamból, meg glicerin, meg igazából pontosan nem tudom, hogy miket kevert bele, de, de mósószódát, boraxot, szódabikarbónát lehet használni, jó boraxot nem a... De igazából Igen. az erősebb tisztításhoz, tehát ezeket. És akkor, hogy ez, meg ecet is nagyon jó tisztítószer egyébként, és az ember nem szereti mondjuk az életet, akkor tényleg valami illóolajja lehet csillapítani. narancsolajt szoktak be, de egyébként a Kettő együtt nem kell semmi, nem is ellenítek ilyen, ilyen termékneveket, amik tele vannak sok, sok, sok száz forintért a, a Nagyáruházaknak a polcáim, teljesen felesleges. Tehát, hogyha mondjuk valaki a, a lefolyóba havonta egyszer beleszól egy kis szódabikarbonát, is egy kis ecetet, bedugja, és ott hagyja, hogy dolgozzon, akkor nincs szüksége arra, hogy most akkor ilyen-olyan-olyan csatornát, vagy ilyen lefolyó tisztítót használjon de a felületeknek a tisztítására és ablakpucolásnál is. Egyébként ablak mm -hmm. a legolcsóbb szerek ilyen hagyományos régiem, kis frakonban van, azok gyakorlatilag az ecet az egyik legfontosabb. A hát régen azzal is csinálták. Persze, hát, hát ez ezt osználták. Samorú szak volt, amikor persze. persze az ablakot, emlékszem. Persze. És, De... és hát ez, ez nagyon fontos a, a, a vizeink miatt, mert Igen, ezek ez a vegyszerek, ezek folynak le, a, folynak le a, a, a lefolyóba, és utána kerülnek jó esetben a víztisztítóba. És hát minél durvábbak ezek a kemikáliák, annál nehezebb aztán ennek a tisztítása és visszaengedése a természetes vizekbe. Hát a foszfát tartalom az nagyon eutrofizál. Magyarul, tehát elződülnek a vizek, ugye? Igen, igen, igen. tehát van táplálék attól, igen. hogy bekerülnek ezek az ásványanyagok, és akkor elszaporodnak. Uh -huh. Na most még az érdekel, hogy milyen tervek vannak a továbbiakra, tehát hogy a helyzet mintúgy fokozódik, <gül> Épp Sanos Osztiánában mennek a folyamatok, hogy hogy lehet szembeszállni egy ilyen negatív folyamattal? Nekem vagy az érzésem, hogy akkor magasabb sejbesé foglalkoztak-e kapcsolni ezt a, az, ennek az oldalnak is? Hát az a szembeszállni az egy érdekes megfogalmazás, ez még nem jutott eszembe, hogy én folyamatosan szembeszállnék valamivel. Az az nagyon fontos, hogy, hogy mindenki a saját életében, önkéntesekről van szó, valahol él és dolgozik, és akkor plusz még az Egyesületet is támogassa, hogy tudjon működni. Az Egyesületnek projektjei vannak, és most az utóbbi időben hát a pályázati lehetőségek miatt ilyen nagy projektekbe tudunk részt venni. Egy, ami jelenleg is folyik, ez a dioxid nyomozók, ez 10 országban, három ezer iskolát akar elérni, és, és ezen, ezen belül rengeteg gyereket, és Magyarországon mi ezt szervezzük, és most éppen pénteken volt a, az első évnek a diátadója, ahol rengeteg kisgyerek jött, akik ezen dolgoztak a tanítónéniaikkel, és ezt a következő évben is folytatjuk. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen ezen a módon tudunk dolgozni, tehát tenni a dolgunkat a, a, a, a hétköznapokba, vagy és akkor további hasonló projekteket találni, amiben, amiben ezt a tudást multiplikálni tudjuk azzal, hogy iskolákat és tanárokat bevonunk. És ennek a színdioxid nyomozóknak például a felépítése az olyan volt, hogy tíz ország van benne, Anglia, Írország, Ausztria, Németország, Magyarország, Románia, Bulgária, Litvánia, Csehország és Szlovákia. Ezeket azért mondtam így párban, mert öt ország szervez, és mindegyik egyet bevont, kézenfogva hozott magával. A mi partnerünk az, az Románia, és egy tanác csapat kitalált, vagy hát igazából csak ketten vagyok benne a tehát ez a civil szervezetek vannak benne ott is. Ezek az emberek kitalálták azt, hogy ez a három projekt hogy működjön. Tehát fölépítettük. És, és Magyarország, hát a mi, mi szerepünk volt benne az, hogy a tanárképzés az legyen nagyon fontos. Korábbi projektekből tudjuk azt, hogy ha csak úgy kinyomnak az internetre egy weboldalon valamit, hogy, hogy na akkor most ebben részt lehet venni, lép be, és miért meg az iskoládnak, mit tömör a széndiokszid lábnyomát, ez innen működik. Tehát mi beívtuk a tanárokat, ingyenes továbbképzést kaptak, ami beszámít a, ez a 7 évenkénti továbbképzésben valahány pontot ér egy ilyen nem akaritizált képzés is, ahol egyrészt kaptak egy elméleti alapot, hogy miről szól ez a történet, hogy az iskolának a szindioxid lábnyomát kell megállapítani, és a gyerekekkel ki kell találni azt, hogy ezt hogyan lehetne csökkenteni az energiával, a táplálkozással és az iskolába közlekedéssel. Nagyon sok gyereket akár 50 méterről is képesek a szülőkocsival bevinni az iskolába. Tehát, és így módon, így módon nagyon sok embert tudunk elérni. Tehát most írunk egy könyvet és kitesszük a polcra, azzal nem fogunk embereket elérni. Ilyen módon, ilyen projektekkel lehet elérni. És, és hát ez az, hogy most ez a diátadó pénteken megtörtént, tehát nekünk két éves munkába került, egy nemzetközi csapatnak, a nemzetközi csapatnak meg a hazai csapatnak két éves munkája volt, és nagyon uh -huh. boldogok vagyunk vele, mert látva a gyerekeket, be kellett mutatni a projektjüket, nagyon-nagyon helyesek voltak. Uh -huh. És akkor itt megemlíteném azt, hogy a, ugye a médiának vagy a média személyiségeknek a felelőssége, hogy, hogy az, hogy valamit ellersen adni, akár egy ilyen projektet, azt valamiért vonzóvá kell tenni. És ilyenkor az egy, ugye egy, egy ilyen ö, ö, fogás, hogy akkor keresünk egy olyan személyiséget, akinek a neve behívó, úgyhogy mi Novák Pétert kerestük meg, hogy álljon -e a, a projekt mellé, úgyhogy segített a, a, a reklámozásában is, hogy minél több iskolát bevonjunk, és a diát adon ő a tát a gyerekeknek. És, és a gyerekenek az is egy nagy élvény. Tehát ő nagyon közvetlenül tudja őket megszólítani, és az ő nyelvükön elmondani azt, hogy miért hát. fontos, amit csinálnak. Hát köszönöm szépen. Szerintem itt jutottunk el addig, hogy egy kis szünetet tartsunk Ennél, ezen a ponton, hogy legyen egy kicsi szuszonás a hallgatók számára is, úgyhogy akkor most egy kis szünet következne zenével. Stars fall silent from your eyes All oh, the sights that I have seen I can't believe that I believed I wish that you could see There's a new planet in the solar system There is nothing up my sleeve I'm pushing an elephant up the stairs I'm tossing up punchlines that were never there Over my shoulder a piano falls Crash into the ground In all this talk of time Talk is fine. I don't want to stay around What can we pantomime Just close our eyes And sleep sweet dreams Me and you with wings on our feet I'm pushing And I punch lines that were never there Over my shoulder. vagyok adásunkat, Koruncsi Gábor vagyok, és Darvas Kata és Somlai Kati van még a, a stúdióban, a Magyar környezetnevelés Egyesülettől, illetve Útólapó Egyesülettől. Hát ugye a témánk a környezetnevelés, környezetvédelem, környezet fenntartása, fenntarthatósága, és ezzel kapcsolatos kérdések. Na most már szó volt róla, de érdemes megműszert rá, hogy utóbbi, azt látom mondaná évtizedekben a burlan jelentés voltaton képpen köztül abba került ez a szó, hogy fenntartható fejlődés. Azt kell mondjam, én ö, az érdesem, némileg visszaértek ez a kifejezéssel, mert annyi minden alkalmazzák, amire semmi közen is a fenntarthatósághoz, ha csak a üzlet fenntarthatóságon, nincs szó. Ö, és politikusok is hajlamosak rá hivatkozni, hogy fenntartható módon csinálnak ezt vagy azt, miközben a valóságban nem erről van szó. Megemlítenék itt egy nevet, Hetesi Zsolt, aki az eltén fizikus, de globális kérdésekkel kezdett foglalkozni, és elkezdte kiszámolgatni kicsit a római klub nyomán, de már több fizetek később, hogy milyen energia és annak felhasználás van a világon, milyen szemetelés van, és hogy ez a ö, hozzávéve ráadásul a lakosháznál növekedését, a fogyasztásnak a növekedését, és itt tovább, hogy ez ö, meddig ö, mehet tovább ebbe a mederbe, és ö, hát eléggé kemény kövegeszetésekre jutott, hogy ö, hamarabb, mint gondolnánk, ö, ez a rendszer a fog bizonyulni. A részletekben most nem mennék bele, talán elég horrorisztikus, amiket, amiket mond, megír. De van egy olyan következtetése, hogy mi az, ami fenntartható. Ami igazán valóságosan fenntartható, kiszámolva az összes paramétereket. Hát kérem szépen, az a fogyasztásnak az a szintje, ami valamikor az 30-as, meg az 50-es év Magyarországon. Mikor még semmit nem, nem dobtak ki, minden megfotosztak, minden megjavítottak, megörököltek és nagyon alacsony szinten volt egyébként is a fogyasztás, és személygép, bocs, egy nyomokban létezett csak, ö, és a közlekedés egyébként is ö, alacsonyabb szinten állt, ö, ö, tehát és valóban, hát az emberek része effektíve szegény volt, nem mintha most nem lenne az emberek része szegény, ö, csak lényegesen magas a szint mellett van mindez, tehát ö, végig gondolva ö, azt a életmódot, amivel ez járt, hát elég kemény következtetésre jutott az a hetes zsolt, hogy igazándiból ez az, ami egyedül érdemben fenntarthatónak mondható, és hát ettől azt kell mondjam, hogy fényévekre vagyunk ettől a személettől és ettől a fogyasztási szintől, de el kellene gondolkozni azon, hogy, hogy lehetne legalább közelíteni erre felé. Mi az, amit még viszonylag kis fájdalommal le lehetne adni, le lehetne tenni, mielőtt a nagy fájdalom eljön, amikor már kényszer majd kell ezt mindezt megtennünk, hogy hol tudjuk elkezdeni a fogyasztás érdemi csökkentését és a, a szemületünknek a érdemi átalakítását. Tehát amikor nem elégszünk meg azzal, hogy hogy mit tudom én, egy kikapcsolókat mondjuk egy kis időre valamit, hanem, hanem mondjuk a fogyasztásomat a felérenek kéne csökkenteni. Na, ezt a feladat, hogy lehetne megoldani? Van -e, vannak -e erre vonatkozó hát elgondolások? Hát ez nem egy egyszerű dolog, mert egyszerű lenne akkor már régen nem ezeknél a folyamatoknál, folyamatoknál tartanánk, Uh, nagyon komplex volt így a maga a felvezetés is. Um, azt gondolom, hogy uh, manapság azért mindenki olvas újságot, vagy néz tévét, vagy újságban nincs pénz, akkor nézi a tévét, és szembe, jön, szembe jönnek vele, vele ezek a tények. És uh, mindenkinek a saját felelőssége az, hogy ezen gondolkozzon el, és, és esetleg menjen utána az információknak, hogy tényleg miről, miről van szó. Um, itt ugye elhangzott maga a fenntartható fejlődés, mint olyan. A fejlődés szóban automatikusan az emberek belegondolják, hogy növekedés mi az, ami növekszik, ugye a fogyasztás mi az, ami növekszik, annak a profitja, aki ezt, aki ezt eladja. És nyilvánvaló, hogyha van egy véges föld, akkor annak van egy véges kapacitása, tehát növekedés a végtelenségig nincsen. És valóban ez a fenntartható fejlődés szó, ez, ez jön mindenhonnan, és multicégek is használják, és szerintem igazából az, hogy ez mit jelent, mi van mögötte, azt, azt kevesen, kevesen gondolják végig, vagy kevesen fogják föl, föl igazán. Um, ami fenntartható, az a, az a fajta szellemi növekedés, hogy valaki megérti ezeket a folyamatokat, és egy minőségi változást hoz létre az életében. Ez fenntartható, és ez is egy, ez is egy fenntartható fejlődés. Um, az, hogy az, hogy, hogy, lehet, hogy lehet ezen változtatni, én csak a saját példámat tudom, ez egy belső út. Tehát amikor én, én is egy ilyen ösztönös természetvédő vagyok, szeretem az áltokat, szeretem a növényeket. olyan volt a gyerekkorom, hogy, hogy, hogy ez úgy, ez úgy belémivódott, és elborzadva láttam a, a negatív változásokat, a, az, hogy a budai hegyekben gyakorlatilag az ajnövézet eltűnt, és már nincs hóvirág, meg, meg sok minden más <coughs> elnézést. És utána elkezdtem utána olvasni. Meg ugye a gyerekekkel foglalkozni ez a tanítva tanulás folyamata volt Tulajdonképpen. És utána meg voltak a megrözdött szokásaim, amit hoztam otthonról a családba. És akkor az egy, az egy szenvedés volt, hogy ez így sokkal kényelmesebb, de ez így nem környezetbarát. Most, hogyha én vizet, vizet prédikálok az iskolába a gyerekeknek, és közben meg ott, hogy a bort iszom, mert olyasmit nem kéne, akkor ezeket a dolgokat el kellett engedni. És egy ponton túl ez már úgy, úgy, úgy megszűnt ez a fajta, ja Istenem, most akkor visszamegyek a kőkorszakban, nem megyek vissza a kőkorszakban, hanem bizonyos dolgokat fölvállalok, és természetessé válik az, hogy, hogy a napi tevékenységeimben mindig meghozom a döntéseimet, hogy, hogy most akkor melyik az, ami környezetbarát, vagy melyik nem. A vásárlás az egy nagyon, nagyon, nagyon bitang dolog így ebben a történetben, mert az emberek szeretnek vásárolni, tehát, és az egész úgy van, kitalálva, hogy szeressenek vásárolni, és nagyon sok idős ember például egyedül él, elmegy, és emberek között van, amikor vásárolt. Tehát ez egy nagy csapda az egész, hogy ott megtanulni azt, hogy hogy egy listával, és amikor kezembe veszek valamit a polcról, akkor végig gondolni, tényleg kell ez nekem? Fontos ez nekem, és ha nem, akkor tegyem vissza, vagy legközelebb meg se nézem már a polcon, hogy ezt ne vegyem meg. De ez mindenkinek el kell jutni. <kül> A saját belső útján. De sajnos a közhangulat az nem ilyen. Tehát, ez a, tehát mi Magyarországon, vagy legalábbis a, a nagy többség még mindig ott tart, hogy boldog attól, hogy valamit megtalál és megveszi. Ez az egyik dolog. Tehát ez a, ez a vásárlási mánia, mert ugye korábban nem volt, és akkor most van, és ez még mindig tart. És a másik pedig az, hogy, hogy ezek az áruházláncok ö, nagyon alacsony áron tudnak adni nagyon rossz minőségű termékeket. És a, és a magyar vásárló nem a minőségre vásárol, nem olvassa el, hogy mit vesz, nem nézi meg, hogy milyen számok vannak benne, hogy élelmiszerbe, hanem, hanem az ár, ára, ára vásárol. És akkor megvesz valamit, mert meg tudta venni, boldog vele, és utána vagy nem is használ, nem is kellett neki, vagy nagyon hamar elromlik, és veheti az újat. Tehát, de ebben én most érzek egy kis változást. Tehát az, hogy, hogy beszélgetve emberekkel, hogy hogy ha vásárolsz, akkor, akkor most, most milyen, milyen alapon választasz? Persze, hogy azt fogom megvenni, mert legolcsóbb. És most már nem, most már nem. Tehát nézi a minőséget, és nézi azt, hogy, azt, hogy mit visz haza. Tehát ez, ez, is, ez is változik, csak amint az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy ennek a változásnak a tempója az nem követi a negatív irányú változásoknak a tempóját, ez a uh -huh. probléma. Tehát ezt szolgálják ezek a műsorok is, tehát ugye a hallgató, aki esetleg most kocsiban ül és ezt hallgatja, akkor elgondolkozik azon, hogy mehetett volna esetleg tömegközlekedéssel, és akkor a széndiokszid kibocsátást ezzel, ezzel csökkenteni, vagy hogyha hazamegy, akkor esetleg nem azt a sokat hirdetett csatornatisztítót fogja használni, hanem esetleg kipróbálja ezt a szódabikorbonális esetes megoldást. Tehát ez, ezek a dolgok azok, amik, amik tudnak segíteni ahhoz, hogy, hogy ezek az ismeretek eljussanak az emberekhez. Itt az egy nagyon fontos dolog, hogy hogy van egy ilyen kollektív bűntudat most már mindenkiben, hogy, hogy igen, hát mi tesszük a természetet. de az emberek nem rosszaságból teszik, tehát nem galád módon pusztítja a környezetét egy-két elvetemült eltekintve, akiknek valószínűleg valami defekt van a fejében, hanem megvoltak a kialakult szokásaink, rávezettek minket bizonyos szokásokra, és és hát erről ez derült ki, hogy ez rossz, és igazából, hogy ez rossz, ez azért is hitelű, mert nagyon sokan lettünk. Tehát említette az előbb, hogy, hogy a, az 50-es éveknek a fogyasztása, hogy az még egy elfogadható állapot volt. Akkor én azt tanultam az iskolából, hogy másfél milliárdon voltunk a Földön. De most már valamelyik nap mondtam a gyerekeknek, hogy hat és fél miráld, és mondták, hogy nem találni, már majdnem hét, de szeptemberben, amikor készültem az óráimra, és néztem az adatot, akkor hat és fél volt. Tehát ez egy, ez egy óriási népességrobbanás, tehát nem csak arról van szó, hogy amit csinálunk, azzal hogy hatunk, hanem hogy hányan csináljuk. Ez is egy, ez is egy óriási probléma. Tehát a, a, az embereknek, hogyha a fejében az a változás megfogan, hogy, hogy a tevékenység minden, ami csinál, egy döntést hoz, hogy úgy mit választ, hogy a standby kikapcsolja, vagy nem kapcsolja, hogy amikor fogat most, akkor a vizet közben elzárja, amikor, amikor csak sikálja a fogát, vagy, vagy az, hogyha egy új mosógépet vesz, akkor megnézi, hogy annak mennyi az energia meg a vízfogyasztása, vagy az, hogy milyen mosóport használ. Tehát gyakorlatilag a reggeli Fölkeléstől az esti lefekvésig minden pillanatban hozunk egy döntést, hogy a környezetünkkel hogy bánunk. Tehát, ez, ez, ez elindul, akkor jó. Én mindig azt vallottam egyébként így a gyerekekkel szembe, hogy nem szabad, nem szabad bűntudatot ébreszteni az emberekben, hanem meg kell várni azt, hogy, hogy, hogy tényleg ők ezt maguk belássák, és, és ne, ne, ne érezik magukat rossznak attól, hogy, hogy egyáltalán léteznek. Hmm. Tehát nem, ez nagyon, és ennek az egésznek a pszichológiája is nagyon, nagyon nehéz egyébként. Én ez érdekes kérdés. Tehát, hogy hogy lehet tiszta önteni a fejed. Igen, tehát mikor, mikor mondhatom én magamról azt, hogy én barát vagyok? Tehát, hogyha valaki már ezen gondolkozik és elkezdi meghozni a maga kis lépéseit, akkor ő már a magáért megtette és utána a többi az már megy magától. Tehát ide erre a pontra kell jutni. Hmm. Hát én, már már szöneben mondtam is, hogy egy fagyasztó szekrény, tehát nem hűtő, hanem fagyasztó. Fogtam és kitettem az erkére télen, mert előző évben ugye használtuk, és nézegettem, hogy te Jó Isten, micsoda? Nagyon sokat érte. igen. Hát nem hiszem elmondani, mi történt? Hát, ja, mondom, bekapcsoltam a fagyasztót. Na és akkor aztán kiszámúztam az erkére, és most jó, kemény tél volt, és tízezer fontot csökkent a számlám. Tehát mondjuk valóban ezt normál hűtőben nem lehetne megcsinálni, de hát ez is jellemző, hogy én emlékszem, régen meg úgy építkeztek, hogy épültek kamrák a konyhám mellé, amelyekben nem volt fűtés, Persze. és volt egy kis ablak a leginkább, ha lehet éjszak felé, és, és hűvös volt még nyáron, és tényleg még 5 fok felé nem nagyon fenn, ment fel a hőmérséket, és minden befődtek, minden ellátott, egyszer nem volt szükség, igazán a fügyéterre, nem is a fügyéterre maximum volt, ugye? Uh -huh. Ha volt, hát még igen, arra sem Jött, jött a jeges, jött a jött a az én volt. Elárult, elárultam ezzel a koromat, igen. igen. <coughs> Mi még emlékszünk erre a dologra, és ez is inkább fenntartható volt, mint ez a tömeges, fügyéteres dolog, ami, ami iszonyatos energia a felhoználással jár. Erre tudok mondani egy nagyon jó példát így a táborosztatáshoz, esetleg az útilapú útilapusoknak, <coughs> Agostjánban, ahol van egy ilyen természetes életmód tábor, ahol lehet menni gyerekeket erdőiskoláztatni, meg csináltak passzív házat, meg tartanak ilyen ősonos állatokat, tehát, prób tehát próbálják a saját gazdaságokat is föntartani. Ott úgy lehet menni a gyerekeknek erdőiskolába, hogy nincs, nincs vezetékes víz, és nincs áram, és nincs gáz, és semmi nincs. A szállásnak a tetején napelemek vannak, illetve ugye a, a, ez a hogy hívják a Budit szépen. <gül> árnyékszék. Ilyen, árnyékszék, igen, ez a kerti árnyékszék van. És például ugye az élelmiszertárlás az egy fontos dolog, ahol gyerekek vannak, hogy a, a, konyha, a konyhában, a sarokban van ásva egy mély gödör. És az le van fedve, ilyen szigetelő tetővel, és abban olyan 5-10 fok van az alján, és ott tartják az élelmiszert. Nulla széndiokszid kibocsátás, nulla energia használat. Tehát eh, annak idején, ugye a nagyszüleink vidéken, hát ugye Budapest nem mindig volt ekkora, tehát az emberek valonnan vidékről jöttek, akkor ezt úgy hívták, hogy verem. Mm -hmm. És akkor elvermelték az élelmiszert, ami ugye a föld a szigetelt télen a hideg felé, mm -hmm. nyáron a meleg felé, és kiválóan eltartották az élelmiszert. Úgyhogy sajnos az a, az a mód, ahogy mi most élünk a nagyvárosban, ez, ez nagyon egyrészt kiszolgáltatott, másrészt pedig nagyon nem körnzetbarát. Uh -huh. Itt, ami nagyon sokat számít, az a szigetelés. Tehát, uh -huh. hogy a, a, tehát a hőháztartásnak a, az okos használata télen-nyáron ezzel lehet segíteni. Na mostanában bizonyos körökben kezd dívni megint a vályog építkezés, pontosan az ilyen megfontolásokban, mert jó a hőszigetelő anyag, és még ugyan épülnek ilyen házak, falvakban, de hát mondjuk ez csak bizonyos körülmények között, és bizonyos helyeken Hát igen, igaz, hogyha belvizes területekre képes, gondolok, hát akkor végig szalad a hideg a hátamon. Igen. Képek láttál. Ez biztos, hogy így van, tehát azért mondom bizonyos körülmények között, és bizonyos helyeken működik, de az biztos, hogy a, a szigetelés alapvető kérdés, de most már elég szigorú előírások is vannak az építkedéseket tekintve, hogy kisebb legyen energiafelhasználása a házatnak, és vannak ilyen módszerek, a napelemektől kezdve, napkollektorig, hogy hogy lehet csökkenteni a házak energiafelhasználását. Tehát elvidegetek a lehetőségek, már most fönnállnak, már most is lehetne így építkezni. Más kérdésre, benne lévő, különböző, rengeteg mindenféle készülék, valójában hát mennyit fog fogyasztani. Az építkezés pillanatnyira költséges, tehát hogyha mondjuk én arra gondolok, saját, saját kis házunkat itt szeretném, hogyha ilyen lenne, szemtől megfizetni azt, hogy fölkerüljenek rá ezek, a, ezek az elemek. Egen, igen, igen. És útilaponál e, ilyen szemlélet valamilyen módon terjed, vagy hogy mondjam, tapasztalható, hogy a, a résztvevők, Ösztönösen vagy tudatosan könnyen az tudatossak, könnyen lett védők? Mindenhogy én annak idején ezt így éltem meg. Hát ösztönösen nem tudom, hát nem, én magam sem mondanám, hogy talán ösztönösen az lennék, nem tudom, én, én általánosnak gondolom magam, meg a többiek is szerintem. Lehet, hogy már, ugyan nagyon sokan vagyunk, származunk vidékről, sőt majdnem az egész szervezet, mikor rájöttünk, hm. hát senki sem annyira budapesti. Viszont mondjuk én is panelházban nőttem föl, meg városban, tehát mondjuk ott már anyja nem volt egyértelmű, én mondjuk hogyha lementünk a nagymamához, akkor ott éreztem furán magam, hogy úristen itt kamra. Mondjuk a másik nagymamám még panelházban csinált ilyen hideg kamerát, vagy valamit, ugye megoldható ott is. Most már tudom, hogy ez egy elég nagy mutatvány volt, mert, mert igazából sehol se láttam még, de ott lógott a kolbász, meg ott voltak a elekvárok, úgyhogy ha az ember akarja, akkor mindent meg lehet csinálni, de igazából, én nem tudom, akkoriban, amikor én felnőttem, vagy nem tudom, körülöttem, nem volt ez annyira így egyértelmű, meg nem voltak állataink, nem volt ami a természet közelben, tehát így mm -hmm. ilyen panel rengeteg, meg, meg betont, tehát így, Én tényleg, és így alapvetően nem szívtam magam aztán érdekes, utána időközben, igazából először ott tűnt fel, hogy ugye a nagymamám mindig hozott Zöldséget gyümölcsölt, és amikor a városba költöztem, hogy akkor már furcsamodon nem ugyanaz volt az íze, akkor életed, hogy hát ez de fura. Meg úgy igazából így a, rájöttem hogy az állatokat, így az emberek csak a képekről, vagy a csirkét csak az asztalon lát, így megfőzve, értében soha nem. Szóval ez így mondjuk fura volt úgyhogy pedig én csak nyálonta mentem le. Vide, igazán vidékre, uh -huh. így, tényleg így az átok közelébe. És akkor így ez is feltűnt. Aztán utána rengeteg szemét mindenhol, ami bántja az ember szemét. Tehát tényleg egy nagyon szép területen vannak. Szóval így lassan-lassan így jöttek, hogy akkor most Úristen. És akkor úgy az emberek kicsit utána néz, és utána már, már jobban. És szerintem a többiek is hasonlók. Tehát, hogy uh -huh. igazából ezt egymástól tanuljuk el. Meg például legutóbb, ami az útilapúban, ennek a szemléletnek a terjedése, ez körülbelül olyan, hogy Igazából mindenkit érdekel. Tehát ez a megoldás. Tehát nem tudom. Nálunk, nálunk ez a normális tehát hogy egyikünk elmegy most, ugye most majdnem az egész szervezetben benne volt ebben az a körben, akkor már tudnak maguknak krémet csinálni, elmentek aztem a humuszházban Igen. volt egy ilyen foglalkozás, hogy én arckrémet például, Igen. hogy mennyi kozmetikumot használnak a nők. Hát én se gondoltam, amikor jöstek a és megszámoltam, hogy Jézus, úristen, nekem ennyi van, hát nekem ez nem is kell. Nem is használom a háromnegyedét, mondom, ezek honnan vannak? Hát érte. ezek a vásárlási szokások, igen. Igen, igen, nekik kaptam mindent, annam, meg én is megvettem, azt elutasítom, soha nem. Vett. Hát ez szóval a reklám, én... ami a kiválatosan teszi, igen. Igen, tehát én magam is bedőlök nagyon sokszor, meg egy pont tegnap is beszéltünk egy valakivel az utila hogy úristen, megint vettem egy nagy drágot. Nem kellett volna, amikor kijöttem, már tudtam, hogy igazából nem kellett. Szóval így, és akkor megbeszéljük, hogy jó, hát ugyanez, hogy tényleg, hogy most nem fogjuk egymást így teljesen hogy na, mit képzelsz magadról, de hanem azt, hogy legközelebb nem kéne, és akkor így próbáljuk egymást egy, egymástól tanulni. Akkor biciklitárolót szeretnénk most, akkor azt a kom egyik tagunk elmegy erre el a zöld napra körülnézni, hogy az irodában az iroda fenntartását ugyan lehet zöld ebben megoldani, ami nálunk elég nehéz, mert mondjuk az iroda maga az így majd egy pincehelység és beázik, és iszonyatos mm -hmm. izé. Tehát ami, amit ott tartunk így több héten keresztül, mondjuk egy papírezőjeket puposodni, meg nedvesedni, olyan szintű a, az ilyen nedves a fal, is esik le a festék. Tehát most éppen jól nézünk ki. De, de hogy ezt is ezen gondolkozunk, hogy így, csak ezt magunknak nem tudjuk, hogy zölden például hogyan lehet megoldani. Mert, mert nem szeretnék, mert persze amikor beírtam az internetre, azt láttam, hogy domeztossal mossuk le az egész falat, meg a, írtsunk le mindent, meg ilyen nem tudom, milyen azért kemikáliákkal, hát nem tudom, hogy ezek ezek. Hipó. Igen, valószínűleg van ennek azért jobb megoldása is, úgyhogy mi igyekszünk, egymástól tanul, meg mondom, tehát... A táboranyúval is próbáljuk próbálni, hogy így úgy jöjjenek le az emberek, hogy, hogy az, valami. Tehát mondjuk ország meg, jó mondjuk a stoppolás, nem mondjuk mindenkinek, de mondjuk Európán belül ennek semmi akadály, szerintem igazából van, van most lehetséges és egy, egy tábornak, a hat részfevő ez együtt fog stoppolni le ide Magyarországra, és akkor tehát így, hogyha megoldható, vagy vonattal, tehát így azt hiszem az, a, az a legjobb még így. A, közlekedési eszközök közül Igen. is, illetve hát bicikli. Ugye nagyon sokan biciklizünk, akkor egy volt, tehát ezt is eltanuljuk. Tehát így, így terjed így magunk között. Olyan külön program, külön jelen pillanatban nincs volt egy munkacsoportunk, egy Gálya nevezett ilyen környezetvédelmi, mert az SZTI-nak is van egy nemzetközi, uh -huh. és akkor van, amikor tudunk, hogyha van egy ilyen nemzetközi meeting, akkor el tudunk küldeni valakit, hogy akkor a fiatalság hangja így a a, a nemzetközi döntéshozatalban, de hát ez, ez az elég ritka. Nincs sok. Uh -huh. És uh, van a hivatalos uh, oktatás uh, ügynek fele hasonló stratégiája, amik körnete irányul, vagy előtt való figyelemfelhívásban? 2004 óta az iskoláknak kötelező környezeti nevelési pedagógiai programot írni a pedagógiai programja mellé, ami korábban is volt, és a nat a műveltségi köreiben benne volt. Most, hogy mi lesz, hogy hogy alakul azt, azt, azt nem tudom, mert most ugye változások vannak, de természetesen az iskolában ez jelen van kezdet-kezdetén, amikor egy a környezeti neveléssel kezdtünk el foglalkozni, akkor, akkor az ember azt gondolta, hogy fűhet, hát erről beszélni kell, és akkor ez legyen egy tantágy. De aztán az derült ki így a gyakorlatban, hogy hogy egy iskola akkor működik jól, és az ekkor iskolák erre törekszenek, hogy az is mindent áthasson az iskolába mm -hmm. ez a szemlélet. Mm -hmm. És még a testnevelésbe is be lehet vinni, a matematikórára is be lehet vinni, például a statisztikákat lehet számolni matematika órán vagy, mm -hmm. vagy ilyen különböző szaporodásokat, meg egyebeket. Tehát ha a tanárnak rá a lelke, akkor pillanatok alatt megtalálja ezeket a példákat, meg hát utána is tud nézni, tehát ennek már komoly, komoly irodalma van. Úgyhogy igen, az iskoláknak ez dolga, és hát a biológia földrajztantályban meg hát egyszerűen a, tan tananyagnak, a tananyagnak a része. Csak az fontos, hogy, hogy a gyerek azt érezze, hogy, hogy ez úgy mindenhonnan jön. Gyönyörűen lehet a, az irodalomból használni műveket, vagy a történelem tanítás alkalmas arra, hogy a a történések és a környezetnek a kölcsönhatása, hogy milyen volt, most itt beszélünk ugye Dunani egén megkoronázásról, meg egyebekről, Igen. vagy az, hogy át tud jönni egy ellenséges horda De egy ilyen. folyón, mert hogy az befagyott vagy sem, és hogy akkor most se fagy be, akkor befagyott Tehát, vagy Magyarországon ezeknek a vizes területeknek a lecsapolása, hogy igazából ez most miért is történt, mert ugye, hogy a hazban, a haszburgok azok nem szerették azt, hogy a magyarok eltűnnek a lápokba, mocsarakba, és nem tudják őket megtalálni, és nem tudnak uralkodni felettük, akkor uh -huh. csapojuk le a mocsarakat, mert akkor nyakon tudjuk őket ragadni. Tehát egy hétköznapi módban erre, erre nem is gondolnánk. Tehát ezek a dolgok nagyon szorosan, szorosan összefüggnek. Uh -huh. e és e tehát azt tudom, hogy a biológiában és a földrajzban benne van ez a... A magában. magába. Benne van a nyelvtanításban is. is tehát is. A, nyelv, a nyelvkönyvekben, igen, angol tanítok az iskolában részben, um, 10% a, a, a az olvasott szövegeknek, tehát amin a nyelvtant, meg a, uh -huh, meg a kommunikációt uh -huh. tanítjuk, az környezettel kapcsolatos. Uh -huh, uh -huh. És hát így van ez nyilván a többi nyelvel és azt nem ismerem annyira, de, de így van. Uh, és ehhez képest van mód tovább lépni? Tehát van, ho hova még előre lépni a, a tananyag vagy tanítás terén? Hát fejlődni, azt mindig lehet, hogyha ezt nézzük, hogy, hogy mi is az, a fenntartható, a fejlődés az persze fenntartható. Nekem, nekem egy jó példa erre, hogy egy iskolában mit lehet csinálni a diákoknak a szemletformása érdekében, Például a finn iskola rendszer, és egyáltalán a Baltikum, ahogy, ahogy a saját problémáját megoldotta így a, így a nevelésen és a szemléletformáláson keresztül. A csodálatos könyvék és anyagaik vannak, és a diákoknak a, a tájékozottsága az egyszerűen lenyűgöző. Tehát minden, minden, minden gyerekéte. De, de ténylegesen az van, hogy, hogy, hogy ez mindenbe beépült. Hát ez nálunk... Nem hiszem, hogy azért, azért így lenne, hogy minden tanár azzal megy be az órájába tudatosan, hogy a mai tananyag, tananyagban kihasználom a körzeti nevelésre adódó alkalmat, és ennek megfelelően fogom megtanítani mm -hmm. a tananyagot. Ettől mm. még messze vagyunk. De ez az a probléma hogy nincs benne az, a felső oktatásban, tehát a tanárokat eleve nem így, nem így képezik. Tehát a tanároknak saját magukat kell továbbképezni ahhoz, hogy ide Na, a... Az érdekes kérés, hogy hogy, hogy ponton a hiányzik a felső az a szemlélet. Hát ez nem tudok erre válaszolni, sajnos hiányzik. Törekvések persze vannak rá, de, de akik ott tanítanak, azokat sem így tanították. Tehát azért mondom, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz folyamat, és egy nagyon sajnos lassú folyamat, és erre mondtam azt, hogy, hogy itt azért döntéshozóknak szerepe van abban, hogy, hogy ezekre a folyamatok, folyamatokra behatással legyenek. De akkor valahol megtaláltunk egy neuroikus pontot, hát a sok minden más mellett, Erről már máskor is beszéltünk ebben a műsorban is, a felsoroltatásról, hát leginkább mondjuk a műszaki oldaláról, mert ugye, mint településmérnök, hát urbanisztikai témában vagyok inkább otthon, és hát az ottani témájú felsoroltatással kapcsolatban hangoztak el bírálva megjegyzések, és nem ok nélkül, mert hát pont az építészet az, amelyik a legtöbbet tehetné éppenségek a környezetért, és nem csak anyagi, hanem szellemi, tehát esztetikai értelemben szükségszerűen meghatározó jelentőségű, és ott eléggé, hát finoman szólva rémes állapotok vannak, ami a szemmeletet életi, de hát valóban a többi szakon is minden más szak is kivehetni a részét ebből a szemmelet formálásból, hiszen akik onnan kikerülnek, azt az emberetet viszi valójában tovább, Igen. amit ott kaptak, nem amit annak előtte kaptak, ha jól tudom. Hát ha most, hogyha nagyon a, az oktatás elére akarunk elmenni, az igazi egész életre szóló szemlélet formálás az óvodáskorban óvodás kezdődik. Tehát, hogyha egy kisgyereknek olyan az óvonéni és olyan közösségben nő föl, ahol ő megtanulja, hogy ez fontos, akkor ő azt végigviszi. Tehát minél később találkozik valaki ezzel, annál, annál nehezebb, annál nehezebb ezt befogadni, átvenni és, és ezt, ezt használni. Ugye körülöttem gyakorlatilag tehát az egész tevékenységemnél fogva a legtöbb ember az környezetvédő vagy körzeti nevelő, tehát velük találkozom a legtöbbet és amikor így leülünk, és, és akkor megbeszéljük azt, hogy te miért is lettél ilyen? Miért beszül paripád neked az, hogy most másoknak a szemletét formál? Akkor mindig kiderül az, hogy a gyerekkorban megy vissza. Tehát azok a hatások, amik, amik kiskorban élték, az legyen egy szomszéd, aki ezzel foglalkozik, egy tanár, egy nagypapa, vagy, vagy egyáltalán egy, egy közösség, ahova tartozott, ami elindítja arra, hogy neki egyáltalán a, a lelkének a része az, hogy, hogy a környezetnek ő is része, és hogy arra vigyázni kell. És akkor ez egész életen át kihalt. És hogyha valaki mondjuk egy a városi környezetben nőtt föl, ott, ahol, ahol ez fel sem erült, abból nagyon nehéz aztán később kilépni. Tehát minél később, annál nehezebb. Tehát például, hogyha azt nézzük, hogy gyerekekkel foglalkozunk, én nekem ugye ez a színdioxid nyomozós projekt, amiről, amiről meséltem, hogy most megyél, ezt a saját iskolában csináltam a hetedikesekkel. Nagyon aranyosak voltak, lelkesek voltak, amikor lezárult így a, a verseny feladat, amit le kellett adni, és akkor jött a következő kert, amikor lett volna az óránk, és, és akkor, hogy most akkor nem lesz foglalkozás, leadtuk. Hát az nem lehet, akkor csináljunk valamit. 13 évesen ők még ilyenek, de hogyha én ugyanezt a projektet meg akartam volna csináltatni a tizedikesekkel vagy a tizenegyedikesekkel, körbe rögtek volna. Hát túlzás, de, de gyakorlatilag, gyakorlatilag nem lett volna rá vállalkozó. Tehát ismernek, tudják azt, hogy ezzel foglalkozom, azt nagyon tisztelik mindent, de köszönik, nem, nem feltétlenül akarnak benne részt venni. Részt vesznek, de nagyon kevesen, de nem úgy, mint ezek a kicsik. És minél lejjebb megyünk, annál, annál hatékonyabb ez a. Ez a a beépülés ezeknek a gondolatoknak. Uh -huh. Úgyhogy az obonők azok nagyon-nagyon azok sokat tehetnek ezért. És tesznek is egyébként az Egyesületünkben, az óvodák azok nagyon aktívak és nagyon-nagyon szép jó munkát végeznek. Uh -huh. Igen. Hát akkor nem tudom, óvodáknál van -e olyan, hogy tanmenet, biztos, hogy ott is van valamilyen. Persze. Hmm. Is magat, a nevelés fogik pedagógiai program programban, van, igen. Igen, igen. Na most az óvodákban az a jó, hogy, hogy persze van egy program, meg vannak foglalkozások, de igazából a gyerek játékosan játszani, játszanak, hát az a dolga, a gyereknek, hogy gyereknek a játszon, de játékosan tanul meg dolgokat, és erre ráérnek. Amikor mm -hmm. az iskolába kerül, akkor ugye már eredményt kell felmutatni, azt mondjuk, és megtanult írni, olvasni, számolni. Az óvoda ilyen szempontból időmilliómos az összes többi oktatási intézményhez képest, tehát... Tehát ott tehát a gyerek a játék, játék kapcsán, meg a közösség kapcsán, meg egy szeretett ó néni kapcsán nagyon, nagyon jól el tud csállítani dolgokat, és ami nagyon fontos, hogy az ódás gyerek, hogyha hazamegy, akkor az nem hagyja jönni a szüleit, hogy már pedig ezt nem így kell, mert az óvodában így csináltuk, és ezt így kell. Uh -huh. Tehát ez egy e, ilyen szülőket is ilyen szempontból szépen lehet nevelni az óvodás korú gyereken keresztül. Később még általános iskolába, alsóba ez még működik, felsőben már szosz, és aztán utána a gyerek már leválik, tehát már nem milyen nem, nem, nem módon kommunikál együtt a szülővel, uh -huh. hogy na az iskolában így volt, akkor csináljuk, itthon is így, ez már akkor nem működik. Előzött az elején, hogy az egyesülettem olyan vadzöld, hogy mit jelent? Azt jelenti, hogy nincsenek demonstrációk, nincsenek akciók szerint? Hát... Már ilyen, ilyen mondjam, uh, nyilvános szintre kijövő... Uh, egy, amikor kö... mondjuk elmegyek egy humusz rendezvényre, és akkor most legyen mondjuk a téma globális nevelés, mondjuk az, az jut eszembe, hogy arra elmentem egy ilyen, egy ilyen könyvnek a bemutatójára, és akkor utána, amikor a könyvszerzője bemutatta a programját, meg interaktív volt, ott játszottunk valamit, és akkor utána visszajelzéseket lehet adni, akkor fölállnak emberek, akik, akik az én szememben vad ilyen vadzöldek. Tehát ilyen agyament módon próbálják megoldani a dolgokat, és hogyha ennek még így a sajtóban, médiában hangot is adnak, akkor irgalmatlan kárt okoznak velük. Tehát az embereket megrémítik, és... És, és egyáltalán tehát inkább elretentő, mint, uh -huh. mint, mint hasznos lenne. Egyébként ez egy érdekes dolog volt, ez az egész zöldzugói történet a művészetek völgyében, amit, amit csinálok, hogy a, a Dörögben van egy házunk, én a lakótelepen laktam nagyon sokáig, és egyszer megőrültünk a panelba, úgyhogy amikor lehetőségünk lett rá, akkor egy ilyen kis házat megvettünk egy, egy ilyen Balatonfelvidéki faluban, kis faluban, és... A művészetek völgye az úgy működik, hogy 200 ember összejön, és akkor nagy jövés, menés, por, személyét, kutyafüle, minden, de idővel azért kialakult, hogy ezen belül volt a művészetek zöldje is. Hmm. Um, és a művészetek zöldje azt jelentette, hogy minden faluban volt egy zöld pont, egy sátor, ahol a civil szervezetek megjelenhettek, így mi is megjelentünk, és akkor tartottunk foglalkozást, bemutattuk magunkat a kihatványainkat, stb., és, és akkor volt egy nyár, amikor a művészetek völgye elmaradt, mert nem volt rá fedezet, viszont a falvak meg hiányolták, ugye gyakorlatilag az emberek nagy része munkanéküli, tehát yeah. nagyon sok embernek az az összbevétel, amit ilyenkor nyáron a szállás kiadásból bevensz, és azért a polgármester, meg a többiek összefogtak, hogy hát ha nincs művészetek völgye, akkor legyen Dörögdi Fesztivál. Uh -huh. és, és hát ők azt látták, hogy, hogy ugye szembe lakom a polgármesterrel, hogy a, azok a zöldek, akik ez a zöld pontokban vannak, az én kertemben sátrasztak. És akkor meg hát ugye tanítok meg, hogy ilyeneket csinálok, ezt, hogy tudták, és megkérdezték, hogy, hogy nem lenne kedvem egy zöld programot csinálni a saját kis fesztiválunkon, hát persze, fülig a szám lelkesen, hmm. egy környezeti nevőnek más se kell, tegyen egy ilyen felkérés, és... Döbbenet volt az, hogy ugye a fesztivál elmaradt, de akit megszólítottam a Humusztól, az Ökopaktól kezdve, a, a Madártani Egyesület, a nők a Balatonér, a Balatonfelvédénk Nemzeti Parták, mindenkit hívtam a helyszínünket, és mindenki jött, és, és akkor megcsináltuk a rendezvényt az előadásokkal, nagyon, nagyon nagy élmény volt. És akkor utána mondta a polgármester, hogy de jó, hogy nem csak ilyen, ilyen méregzöldek vannak, és hogy tű, milyen normálisak vagytok. Hmm. Tehát most nem az, hogy kiállok, és ott ordítozom valamivel, vagy, vagy, vagy ilyen... Tehát nem, nem is tudom, hogy hogy, hogy fogalmazzak, hogy most mi is az, hogy méregzöld. Tehát amikor olyan agyament ötletekkel állnak elő emberek, és, és ö, ö, akarják az akaratukat keresztül vinni olyannak, aminek semmi értelme nincsen. Igen, igen, sajnos tapasztaltam magam is, mert ott voltam még a legelején ennek az egész zöld mozgalomnak, amikor a Duna kör hát rendületétől és a, a nagy morosi hát megakadályozásának a lendületéből, szinte automatikusan következett, hogy egy egységes és erős zöld mozgalom jön a léte Magyarországon. És hát nagyon csúnya történet, hogy ez nem jött a létre, és egy széttagolt valami lett belőle, pedig akkor szinte magától értetődően ez az evidencia volt, hogy egy, egy parlamenti párt lesz, és, és így. De hát akkor megindultak ezek a a machinációk, amelyeknek a révén hát, sikerült a, a viságkodás szellemét előtetni. És azóta is itt van köztünk, és hát ennek a következménye az, ami, ami, ami történik. Ez eléggé szomorú történet. De azt mondhatom, hogy maga, ugye ez az egész önkéntes alapon megy. Igen. Hogy, hogy aki még nem érezte meg az önkéntességnek az ízét, az kóstolja meg, mert, mert érdemes. Én magam mondom a legszebb élményeimet. Értem meg önkéntesként, kérdezném, hogy a többiek is így vannak vele, akik részt vesznek ezeken az önkéntes akciókon, ők is jól magukat? Remélem, <gül> <gül> egyébként igen, tehát azért az elég ritka, hogyha, hogyha valakinek rossz, valaki rossz érzéssel távozik, tehát én itthon erről, nem tudok. Esetleg előforduló abból az okból, amit már említettem, hogyha mondjuk egy olyan szervezethez kerül valaki, aki nem ad munkát, vagy, uh -huh. vagy egyszerűen csak azért van, hogy mondjuk a pályázati pénztányúja vannak uh -huh. ilyenek, akkor, akkor ott természetesen az önkéntes egy idő után nem érzi jól magát, mert uh -huh. ő legtöbben azért csak azért mennek, hogy ő csináljanak valamit. És amit még hozzá akartam fűzni, hogy az életkornál, hogy igazából mi, a, mi részünk, meg ezek a táborosztatások pont a 18 plusznál, bizonyos esetekben már 16 is, de az, az mondjuk az kivételes eset, de 18 plusz ott lépnek be, és igazából Sokszor megpróbáljuk inkább meggyőzni őket, hogy ez a külföldre utazom, meg világot látok, ez most azért nagyon megy. És akkor igazából ez egy nyelvgyakorlási lehetőség is, ugye angolul, vagy a kommunikáció legtöbbször. És akkor ezáltal, hogy valaki részt vesz. A lehetőség szerint pont legutóbb beszéltük, hogy nálunk bármilyen motiváció, minden ugyanaz. Tehát az, hogy most valaki eljön azért, mert hogy most én, én tényleg valamit nem tudom, fel akarok építeni, vagy csak azért jövőkkel de ezt lehető nem vallja be, de azért mondjuk érezhető, hogy, hogy most itt having fun, hogy csak így jól el legyek, az ugyanaz, mindegy, mert eljön. És átlagban, tehát 99%-ban két hét után úgy megy vissza, hogy megint elmegy és megint. Mm. Tehát ez az első lépés, és azért tehát ez nagyon fontos, és a táborvezetőknek is elmondjuk, hogy ne diszkrimináljanak a résztvevők között, az alapján, hogy éppen látják el, hogy mi volt az elsődleges motivációja, mert az mindegy, mert itt van. És azért, hogy te mégis, tehát és annyira viszi az, ezeket az embereket is előre, ez elkapja ez, a, ez az érzés, tehát így, egy ilyen csoportban egy ilyen Projekten dolgozva szinte lehetetlen hogy az ember. Legközelebb azt mondja, hogy na én szeretnék itt csinálni valamit. Én, én nekem is így jött, hogy először külföldi önkéntes vettem részt mert hogy lássunk világot, meg azért uh -huh. mégiscsak ne nyaraljunk, uh -huh. és utána döntöttem, hogy én itthon is szeretnék csinálni valamit, mert hogy itthon is szükség van a segítségre, nem csak külföldön. És tehát nagyon sokan vannak így, és ezzel ez nincs semmi gondolják, hogy jönni kell, nyitottnak kell lenni, nem szabad félni. Sokan félnek még azért. Nincs mitől félni, mondhatom, mert uh -huh. aki önkéntesnek megy el, az ma válogatott legénység meg leányság. Tehát én is azt tapasztaltam Devecseren, hogy ott válogatott társaság gyűlt össze, független attól, hogy magasan képzett vagy egy egyszerű parasztánbelről van szó, vagy a felvidéki bácsiról, aki eljött Tisza Csernyőről, ami a is és a túlsó vége a szovákoknak a záhonya, a átrakó Ukrajna felé, és onnan eljött, meg volt, aki gyalog jött a Balton felvidékön, mert nem volt pénze, meg szóval elképesztő mindenféle rendőrangú figurák voltak, de ezzel együtt a maguk módján mint egy emberek voltak, nyugodtan erre mondani. Tehát válogatott társaság gyűlik össze egy ilyen helyen, úgyhogy aki még nem érte ezt meg, az, az bátorítom, hogy próbálja ki, mert érdemes. és bemélhetően a civil rádió hallgatói, talán hallani is fornak -e erre, egy spot a reklám helye, mm -hmm. <laughs> még talán a, a tervekről, hogyha lehetne beszélni, hogy akkor idénre milyen konkrét programok vagy tervek vannak, egyetem a jövőre vonatkozóan. Hát... Um... A tervek az, hogy folytatni, amit ugye csinálunk, az, hogy alapvető feladat mindig az, hogy fenntartsuk saját magunkat, ez egy civil szervezetnél, ez egy folyamatos alapfeladat. Azon kívül nagyon fontos feladata, mi úgy hívjuk, hogy fiatalitás, tehát az, hogy mindig a, az ifjaknak a bevonása, mert ugye az élet az folyik, tehát van, aki már bucsúzik, és, és a fiatal generáció is nagyon fontos, hogy, hogy ebben részt vegyen. Ez nem egy egyszerű feladat, mert a a megélhetése a 20-30-as éves, éves korosztálynak, akinek az egzisztenciát kell megteremteni, az annyira nehéz, és főleg pedagógusokról van szó, hogy egyszerűen nem marad ideje arra, hogy most önként eskedjen, mert küzd a saját létfenntartásáért vagy a családot alapítson, tehát ilyen szempontból ez, ez nem könnyű. Tehát egyrészt a, a forrásainknak a megtalálása, a fiatalitás, tehát ez egy ilyen alaptevékenység, és akkor ezen felül pedig pedig mindig keressük azt, hogy na akkor mi legyen az a következő dolog, amit csinálunk. Jövőre lesz az Egyesület 20 éves, tehát tervezünk egy ilyen fenntarthatóság jubilami konferenciát, amit szeretnénk megcsinálni. Azon kívül ugye vannak megkeresések, a, egyéb más, mások által szervezett programokban ilyen társadésztvevőként. ez ebben? Hát amit most éppen, amiben most nyakig benne vagyok, a, a szívlapát alapítványnak van egy ilyen menőjövő. Hm, jövő menő menő Menőjövő címmel egy, egy programja. Egy mezőcsáti faluban, egy kis közösségben próbálták ki azt, hogy, hogy, lehet, egy, hogy lehet közösséget teremteni így gyerekeknek a szemlélt a média segítségével, és ezt a gyakorlatot, pozitív gyakorlatot, pozitív mintát akarják terjeszteni. És, és hát ezt is már említettem, hogy iskolákat kell találnom, akik, akik ebben részt vennek, és ezt a programot befogadják. Tehát ez, ez egy következő lépcső. Mm -hmm. A szintéző nyomozók az továbbra is folytatódik, és hát ilyenkor, amikor megjelennek ilyen projekt lehetőségek, akkor kiválasztjuk azt, amihez megvannak a az emberek, akik ezt képesek csinálni, idejük is van rá, és akkor projektekkel dolgozunk tovább. Azon kívül hát próbáljuk építeni mi is a környezetünkkel a nemzetközi kapcsolatot, tehát erősíteni az erdélyi kollégákkal, akkor kárpát a kollégákkal az is folyamatos. Most az Egyesületnek lett egy kapcsolata a WWF Ausztriával, és egy kollega megy ki hat magyar diákkal, akik pályáztak erre a lehetőségre tíz napra az Alpokba. Ez a Youth in Action, a fiatalok a lendületben projekt keretén belül. Ők azok a fiatal vezetők a társai között, akik, akik azt próbálják átadni, hogy a fiatalok mit tehetnek a földért. Tehát ilyen, ilyenekbe vonodunk bele, és akkor ezek úgy, ezek úgy gördülnek tovább. Tehát az egyik lehetőség utána hozza a másikat. Uh -huh. Tehát így, így élünk gyakorlatilag napról napra, tehát a, ez a, az, hogy, az, hogy létezzünk, az, az egy nagyon-nagyon fontos folyamat, és azon rendszeresen dolgozunk. Az egyesetnek minden összejön van egy országos találkozója, ahol ilyen 60 és 100 fő között szoktunk részt venni, most csobánkán lesz ahol egyrészt ez a mindenki találkozik mindenkivel és, és az, ember, az emberi kapcsolatok nálunk azok, azok, úgy, azok úgy mindent überelnek, tehát ez nagyon fontos, hogy a hasonszörű emberek, akik hasonló problémákkal küzdenek, mindenki a maga helyén egy közös cél érdekében, hogy találkozzunk, tapasztalatot cserélünk, mindig van egy szakmai része, akkor a, ahol vagyunk éppen, mindig valaki más fogadja be az ország különböző pontjairól, tavaly Cserkuton voltunk Pécs mellett, Azelőtt már nem is tudom hol voltunk mindig Debrecenben, tehát minden mindig valahol máshol. Tehát ez a Országos találkozó mindig egy ilyen szellemi, nagy fohó, ahol, ahol mi együtt vagyunk. Annak a szervezése is egy nagy munka Úgyhogy ezek a folyamatos valatok vannak. És a zöld országos találkozó is részt vett. Ott, ott mindig, takna. persze, ott mindig képviselteti magát az Egyesület, igen, mm -hmm. most is ott voltak, igen. Mert Ilyen. van egy olyan, a hallgatók számára, akinek valakinek nem tudná, az összes zöld, tehát természetvédő, állatvédő, stb. védő szervezettek, van egy országos találkozó minden évben, idén bajám volt ahol tulajdonképpen hát a szerveletek delegátjai képviselhetik a maguk Igen. egyesületét, és Azt minden évben megy az egyesület részéről valaki. Igen. Igen. Igen. És Meg úgy. hát az iskola csináljuk tovább, tehát hogy hirdetjük iskoláknak az iskola hmm. zöldítést, illetve hogyha tudom én, Budapestben kerületek önkormányzatoknál keresik azt, hogy, hogy így az iskoláiknak szaktanácsadás, zöldítés, bármi, akkor, akkor programokat tudunk tartani. És olyan abban nem tanácsot adni mondjuk önkormányzatoknak, hogy ne vágják magyar bútalásán a fákat. Hát az igazság, hogy az én alapvetően tanárok vagyunk, tehát mindent nem tudunk fölvállalni. <gül> Tudom, de mint. mint Szakvéleményt, vagy valamit, ha elmondja nekik, hogy ne ezt a külkorszaki módszert használják már. Hát, Ennek sokkal felettebbek vannak. Ez egy, ez egy érdekes dolog. A 90-es évek derekán volt egy olyan lehetőség, hogy lehetett pályázni faültetésre iskoláknak. Uh -huh. És akkor a 22. kerület azt csinálta, hogy a kerület iskolái közösen pályáztak, és akkor ez egy nagy. Tehát nem aztom most én egy iskola pályázok öt darab fára, hanem a kerület egyben. Uh -huh. És nagyon jól szervezte az önkormányzat, mert össze összehívták az összes tanárt a különböző iskolákból. És kaptunk egy továbbképzést abból, hogy mik azok a fák, amik a városi környezetet szeretik, mit érdemes ültetni. És például akkor volt szó erről, hogy az emberek szemébe ugye fagyilkolásnak tűnik az, amikor fákat csonkolnak, de akkor kiderül az, hogy sok esetben nem odaillő fákat ültettek, nagyon sok, nagyon sok esetben maguk a lakosok, azért mert tetszett neki az a fa, és odaültette, de mondjuk az egy olyan fajta, aminek könnyen törik az ágai szélvihar esetén. És ilyenkor ezeket bizony vissza kell vágni, vagy pótolni kell, tehát kiemelni, és akkor másikkal kell pótolni. Eleve az, hogy, hogy bírja a városi szennyezést, a sózást, és azon kívül még veszélyes se legyen, tehát ennek a három kritériumnak kell megfelelni. Ez, yeah, tehát, hogyha, hogyha az ember... De van. Vannak, vannak, vannak. Úgyhogy, ha megnézzük például azt, hogy miket ültetnek a, az Andrási úton, vagy, vagy egyéb helyeken, itt parkokkal, ezek a strapabírófák de ezt a tanár ember tudja egyébként, vannak strapabíró növények, tehát ami egy iskoli közeget kibír, a szüneteket, meg mindent, és azt túléli, az a strapabíró növény. Tehát oda se lehet bevinni olyat, amit nap, vagy bonzájt, amit naponta kell szedgetnie, uh -huh. nem? Uh -huh. És nektek a, a, a útelepor részéről, hát már beszéltetek ugyan a tervekről, de olyan ételemet tervek, hogy további kapcsolatfelvételek, vagy további területek, amiket uh, mm, mondottok hát, még elérni. Igen, mondjuk így a táborok most le fogják foglalni az összes energiánkat, ez a tíz darab tábor. Többek között azt meg akartam, mint hogy Csíksonymalon is lesz egy, amit no. uh, a, a román tagszervezetel együtt uh, szervezünk uh -huh. közösen. Tehát vannak ilyen nagy lépések, ez eddig még nem volt, és uh. És volt egy kis belőle háttérben és egyéb érdekes kérdések, de, de mindenki száz nagyon jó kitartunk, uh -huh. így, hogy ez jó lesz, úgyhogy ez most uh -huh. működik, Nagyon hiszünk benne, úgyhogy ez most én mindenki felpesdíteni a nyárra, illetve olyan hát szeptember közepén lesz vége ezeknek a táboroknak, addig ez, ez mindenki uh -huh. ebben foglalkozik. És ö, most az új tervünk az, hogy ne halljon meg. Ö, az iroda, hanem csináljuk a programokat, uh -huh. és hogy uh, nekünk van egy olyan munkacsoportunk, ami a Hátanyos Helyzetű Fiatalokért uh, nevezhető munkacsoport. Ez uh, most ilyen pillanatban avval foglalkozik, hogy uh, gyerekotthonokban járnak, uh, egyetemista fiatalok matematikát foglalkozást tartani, tehát ilyen felzárkóztatót, illetve egyéb ilyen foglalkozásokat, kézművest is. Szeretnénk elindítani ilyen angol oktatást, szintén gyerekotthonoknál, és most úgy tűnik, hogy egyre több gyerekotthon érdeklődik, úgyhogy valószínűleg, mert itt csak egy volt igazából kapcsolatunk, most ez négyre vagy ötre fog kinőni, és kezd egy eléggé nagy mértéket, és nagyon sok az érdeklődő, ráadásul az önkéntes, akiknek, hogyha elmondjuk, hogy mi a programunk, akkor ez de Úgyhogy um, tervezünk egy uh, Magyarországon egy ilyen tréning uh, sorozatot, tehát meghívunk képzőket, mert mi azért még annyira nem vagyunk. Uh -huh. Felkészülve, tehát akik értenek, hogy uh, hát a a gyerekekkel hogyan kell foglalkozni, mert azért nem küldhetünk nem, oda úgy önkéntest, hogy csak menjébe, és akkor meglepődik, Igen. amikor a kis gyerek széteszeli, mert így darabokra vagy éppen nem szó hozzá vagy csúnyánné. Szóval Igen. ezeket is föl kell készíteni az embereket, mivel el, négy vagy, Otthonnak a foglalkozás, ez két hetente csináljuk, vagy csináljuk eddig. Hát ez a három-négy ember, aki eddig csinálja, az nem fogja ezt bírni. Úgyhogy ezt szeretnénk kinevezni, ez egy nagy projekt. És akkor ennek a, egy ilyen tréning, fel, felkészítő sorozatnak a vége lenne egy nemzetközi tréning, szintén a fiatalok rendületben Európai Uniós támogatása tervezzük ezt megcsinálni, egy pályázatot írni. tehát És hát ez ilyen saját ez a tréning ez ilyen saját uh, szervezés, úgyhogy ez most így lefoglalja a pluszba, a plusz uh, energiáinkat így gondolkozásban, mert ezt szeretnénk beindítani, hogy amikor már a táborok uh, az, az um, értékeléssel együtt már lezárul, akkor, akkor kezdjük el ezt a nagyobb uh, folyamatot. És akkor, hogy jövőre már lennének olyan önkéntesség, legalább 20-30, aki aki képes arra, hogy gyerekotthonokban foglalkozást tartson. Tehát ez mm -hmm. egy elég nagy volumenű nekünk is, meg még sok a fele társaság még egy kicsit rágja a körmét, hogy mi lesz, de, de, de erre felé szeretnénk elindulni most. most hát, a itt a van egy, -egy működési lehetőség, hogy a, ezekben az ott tartott foglalkozásokban be lehetne rakni egy ilyen kis környeci szemléletformálást. Igen. És erre is Igen. gondoltunk, azért Igen. is kérdeztem a születben, mert uh, uh, mindenképpen fontos igazából most ezt is megemlítem, mm -hmm. tehát az egyik tagunk indul a, ezen a Vodafone főállású angyal pályázaton, hogy és ő, ő neki a pályázata szintén ehhez kapcsolódik, hogy ő az, aki a gyerekotthonokban mm -hmm. is aktívan jár jelen pillanatban, és ő lenne ennek a projektnek vezetője És nem csak gyerekotthonok, hanem esetleg iskolákban is gondolkozunk, mm -hmm. tehát és ugyanis és innenvel és mindenképp lenne mellett. Tehát úgy az angol, illetve egyéb felzárkóztató, tehát én általános iskolás vagy középiskolás tantányokból felzárkóztató foglalkozások mellett ez, ez benne lenne. Úgyhogy reméljük, hogy sikerül neki, és akkor végre az a, a mi hátterünk. Én a, a hálózatépítésnek, tehát a networkinknek nagy híve vagyok, mert, mert így a, hogy mondjam, van ez a szinergia, ez a tudás megosztás, így a leg, leghatékonyabb. Vannak az zöld fiatalok, az öfisek, ők is így járnak iskolákba, meg a méltányos kereskedelem ők is. Tehát tulajdonképpen ezeket a pontokat úgy meg kellene találni, és akkor erősíteni egymást, hogyha, ha tényleg egy ilyen klassz programot akartok összerakni, akár együttműködve, mert ott is nagyon sok önkéntes van. Egyébként a középső fiam, a szociológus angoltanár, és elment önkéntesnek Görögországba és döbbenten látta azt, hogy eltelt egy-két hét, egy-két hét, két hét, három hét, négy már nem tudom mióta ott volt, és még mindig nem tudta, mi a feladat, mert a fogadószervezet bénázott. És akkor, amikor rájött, hogy egyáltalán, hogy mit lehet csinálni, stb. tehát elkezdte a munkáját, és amikor jöttek az önkéntesek, akkor már elkezdte őket képezni arra, hogy, hogy akkor itt mit is lehet hasznosan tenni. Egy szó, mint száz, ma trénerkedik szerte Európában, és igazából a, az ő témája az a, az a youth work, tehát a fiatalok munkája, hogy ott van az a rengeteg fiatal, tele energiával, ambícióval, ideálokkal a fejükben, és akkor elvégzik az iskolát, bekerülnek egy társadalomba, aki mindenre nem vevő, tehát nincs, nincs fogadókészség, hogy, hogy hogy lehetne ezt a kettőt összepasszítani, és ezt a rengeteg pozitív energiát jól felhasználni így a közösségek érdekében. Úgyhogy nagyon, nagyon, sok, nagyon sok fiatal dolgozik, és nagyon klad dolgokat csinálnak, és az jó, hogyha hogy, hogy egymásra tártok. Hát azt hiszem, hogy a legjobb pont, ahol ö, abba hagyhatjuk a beszélgetést. Két önként beszélgettünk most, ha jól, jól látom. És ö, hát a civil rádióban, ahol értelmszerűen nagy hangsúlyt fektetünk a civil világra, a civil szervezetekre, a civil gondolkodásra, ez nagyon lényeges kérdés, hogy, hogy ilyenekről beszéljünk. Úgyhogy örülök, hogy sikerült a mai napon ebben a körben találkoznunk. Köszönöm a részvételt, és még egyszer mondom tisztelt hallgatóknak, hogy ne féljenek, ne riadjanak vissza az önkéntességtől, és főleg ne aggódjanak fönn azon, hogy most nincs fizetés, mert egy óriási élmény. Ami nem szabad kihagyni az életbe, és sokszor az ember úgy is érezheti, hogy, hogy értelmesebb dolgot végzett így, mint hogyha ezt a havi fixér egy főnök irányítás alatt végezte volna. Tehát olyan élmények élik az embert, amit egyébként nem érnik. Úgyhogy ezekkel a, a gondolatokkal búcsúzzunk. Somlai Kata, Ja, még van, ami... Igen, én nekem lenne egy, egy üzenetem a hallgatók számára, és én ezzel búcsúznék, hogy a személyes akkor a legtöbbször, amit hallok, az az, hogy, hogy hiába csinálok én magam valamit, én nagyon kicsi vagyok, úgyse lesz annak semmi eredménye, hogy a kritikus tömeg fogalmát azt már sokan a, ugye, a biciklis felvonulásból ismerik, hogyha nagyon, sokan csinálnak, nagyon kit, sokan csinálnak egy kis dolgot, akkor az idő után, átfordul, és, és akkor igenis van hatása. Tehát azt a bizonyos kicsit is igenis mindenki tegye meg, és akkor egy pontontól átfordul ez az egész egy, a mennyiségiből egy minőségi változással. Köszönöm javaslom. szépen. Darvas Kata Magyar Környeleti Nevelési egyesület és Somnayi Katé útéltep egyesület volt a vendégünk. Két év múlva találkozunk. Várhatóan ériás Ádám fog beszélni a Hát kilakoztatásokhoz kapcsolatos kérdésekről folytatjuk a már egyszer témánkat, akkor két hét múlva találkozunk. Viszont hallásra.